Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok, Kolundzia Gáborral. Itt ülünk már a stúdióban, mai vendégünk, Megyesi Tamás, a Műszaki Egyetem tank Tankszégének professzor emeritusza. Témánk pedig egy kis áttekintés az elmúlt 20 év budapesti történéseiről. Igen. Hát, Azért év... mondtam így, hogy történés, hmm. mert lehet, hogy ez a nem történésekről fog szólni egyrészt. Hát történéséről és nem történéseiről lehet beszélgetni, egy 20 húsz év egy város életében már hosszú távnak számít, még a tervekben is, hogy 15 évnél kezdődik már tulajdonképpen a hosszú táv. Mindenképpen olyan időszak, ami egy áttekintést igényel. És e, hát többször volt már szó, ebben a műsorban ennek a húsz e, évnek a történéséről és nem történéséről, de talán most nem álltana egy átfogó áttekintést tenni hogy mi történt valóban, és mi nem történt Budapesten az alatt a húsz év alatt, vagy ami történt az jó volt-e, minek van a volna történnie. E, igazándiból végkifejlettel, hogy hol tartott akkor Budapest a versenytársakhoz képest, Bécs, Prága, stb. hol tartunk most. Tehát itt az eredményeket is most már össze lehet vetni ilyen egytelenben egy egyfajta értékelését lehet adni ennek a mostani új szépnek. Tehát tulajdonképpen erről szeretnék a mai napon beszélgetni. Nehéz honnan kezdeni ezt a témát, de esetre az, hogy történésekről és nem történésekről beszéltek, az nekem eszembe jutatja azt, hogy ugye a zene is hangokból és szünetekből áll és a szünetek nélkül nem volna hang, és megfordítva. Tehát egy város történetében is az, ami megtörtént, és az, ami nem történt meg, az egymást kiegészítés feltételezi. Nem lehet ráfogni, hogy az egyik az jó, a másik pedig rossz, vagy pedig fordítva. Én például azt, ami nem történt, az sok szempontból majdnem, hogy lehet, hogy jobbnak tartom, mint az, ami megtörtént. Persze itt is attól függ, hogy minek a meg-nem történéséről van szó. Mint ahogy a megtörtént események, fejlesztések, építmények kapcsán is, nem lehet általánosságban beszélni, hogy ez így, ahogy van jó, vagy így, ahogy van rossz, hanem csak nagyon differenciáltan, és attól tartok, hogy az a 20 év ez nagyon közel van még. Tehát az igazi rálátást azt majd olyan még egyszer, 20 év múlva lesz módunkban kiértékelni, mint ahogy például mondjuk a Kiegyezés utáni időszakot, a értékelése és nem rögtön utána következett be, hanem az éjócskán kellett várni, amíg egy bizonyos távolatból meg tudtuk ítélni, pozitív és negatív értelemben egyaránt. ez a megítélés is változott, ugye? Mert és ez a negatív volt a megítélés, az pozitív pozitívabbá válik az igen, utóbbi időkben. Úgyhogy nem sietném el ezt az értékelést, inkább mondjuk a, a tények, tájékán lenne jó tapogatni. És hát ha azzal kezdjük, hogy mi az, ami, ami megtörtént, az is nagyon relatív. Mert ha valaki ezt mondjuk külföldi szemmel nézi, tehát kint valamikor nyugaton, és csak ezután és nem volt itt az utóbbi húsz évben sem, hanem most jött haza, az teljesen meg lenne döbbenve, mert ez a város valóban idézőjelben felzárkózott a fejlett európai ö, fővárosok közé, ö, elképesztően sok minden épült. Ö, és ez nem értékmérő szerintem, hanem egész egyszerűen tény, hogy nem lehet rá is menni a városrát, főleg a perifériákon, de még a belső városmagon is történt néhány olyan apróság, ami azért fel kell tenni a figyelmét mondjuk egy olyan utazónak, aki 20 éve nem járt ebben az országban. Első neki rohanásra az, ami itt épült, azt én azt elsősorban mégiscsak pozitívnak tekinteném, és önmagamat is egy kicsikét korrigálva, korábbi nézeteimet korrigálva, azt kellene mondanom, hogy a leglátványosabb változások az, az talán, amit a budapesti mindennapi, hétköznapi ember megérez, az az elsősorban a, az ellátásnak az a szint bekedése, ami a szocializmus étvezetai alatt elképzelhetetlen volt. Tehát tudom, hogy <coughs> illik szidni, és én is szittam korábban a plázákat és a bevásárló központokat, de most ott tartok, hogy sajnos tudomásul kell venni, hogy az a 21. századi életformának egy szerves része, akár tetszik nekünk, akár nem, akár diabolikus jelenséget láttunk mögötte, akár nem. Az emberek szeretnek a plázába járni, és most már hozzátehetem, hogy sajnos, a tradicionális üzletutcakról utcákról szép lassan átszoknak mm. a plázába. Azért, a... hogy nekem mindjárt volna Igen. egy a kérdésem, azért ha mondjuk nem lettek volna plázák, hanem a, ezek a tradicionális utcák alakulnak át kellemes bevásárló negyedek ki, akkor vajon nem ugyanúgy szeretnénk-e ott vásárolni? Uh, és nem ugyanúgy kapnánk el, ott is mindent, a képés, amit mert, kereskedelem a kínál. Nem jelentek volna meg, <kül> akkor a tradicionális üzletutcák nem tudtak volna olyan mértékben fejlődni. Tehát az ellátásnak azt a választékát, <kül> lárójában betehetem, hogy fölösleges, meg stb. pazarlósra, de ezt a választékát a tradicionális üzletutca már nem tudja nyújtani. Úgyhogy szerintem ezen kár morfondírozni, hogy mi lett volna, ha... A tény az, hogy a világ minden városában, nem csak nálunk. Ez a fejlődés kevetkezett be, ami egy lényeges különbség a fejlett országok. Most nem a dél-amerikai modellt mondom, amihez sajnos egyre inkább közelebb kerülünk, hanem a fejlett nyugat európai országokkal összehasonlítva a különbség az, hogy Budapesten ezek a plázák ezek valószínűleg a szükségesnél nagyobb mértékben szaporodtak el, és miután semmiféle városfejlesztési koncepció nem hát szabályozta, vagy irányította ezeknek a telepítését, ennek eletkeztében ugye most ö, ö, meglepődve konstatáljuk, hogy a város egyik fő kereskedelmi utcája, a Rákóczi útnak minden második üzletem már be van deszkázva. Tehát ennek ez a következménye, de ez nem szükségszerű. Tehát a fejlett Európai Országokban ez a jelenség ez ismeretlen. Mert ott valamilyen formában csak szabályozták a plázáknak a megjelenését. Ugye tudom, hogy Bécsben ezelőtt 15 évvel mikor elfogadtak egy fejlesztési koncepciót, amelyik megmondta, hogy a központtól, nem tudom én, 15 vagy 20 kilométeren belül plázát építeni vilós. <kül> ez egy megoldás. Ugye? Mert hogy szükség van rá, és a, az ellátás, a kereskedelem egy újfajta életmódot hozott létre, ezzel nem kárhadakozni lehet, <kül> csak minek? Csak ezt valahogy össze kell hangolni az élet tradicionális formáival is, amelyik ugyancsak megköveteli a maga módját. Tehát itt mindjárt ott tartunk, hogy mi az, ami épült, és mi az, ami ennek árnyakában viszont pusztult. Tehát nem az, hogy nem épült, hanem pusztult, <kül> és ez egy lényeges különbség. Ezt én sajnálom, és ez bizony a, a, a budapesti várospolitikának egy hiányossága. Tudom, hogyha most őket megkérdeznénk, akkor ők megmagyaráznák, hogy ez miért van így. Egyrészt ugye a liberális e, politikai eszméknek az árnyékában, másrészt pedig hát e, nyilvánvalóan, hogy ez a főváros költségvetéséhez nagyon jelentős módon járult hozzá, és ezért hát. <kül> ember legyen a talpán az a városfejlesztő, vagy a barok politikus, aki ilyenkor ellenáll egy fejlesztő ajánlatának, ugye, ami neki kiszámíthatóan ennyi és ennyi jövedelmet hoz, és lenyeli azt, hogyha azt válaszolja, hogy köszönjük szépen, ha nem kellek, akkor melyek a következő városba, ugye, hát persze, hogy nem küldik el. Úgyhogy itt egy, egy ha a városfejlesztő, kérdési politikának egyfajta kiergyenztőzottságát lehetne talán megfogalmazni, ami, amiért kár. Tehát ami épült, az jó, hogy épült, szerintem túl sokon belüle, ami viszont ennek a következtében történt, mert az is történés, az viszont baj. Nem. Mennyiségileg ugye rá nagyon sok minden épült, ahogy szó is volt a műsorban többször a kétmillennium összehasonlításáról, a régi millennium, ahol tényleg egy amerikai ütemű fejlődés volt, és a mostani, a másodét, a 2000 évi millennium környékén szintén azt elmondani, hogy olyan elképesztő ütemű beruházások voltak. De ez a mennyiségileg, tehát ez mm. össze is vedhető, de itt van a minőség. Csak az egyik olyan, mintha egy nagyszerű tervnek a kibontakozását látnánk, a másik pedig egy mm -hmm. borjánzás, aminek nem látjuk a, mm -hmm. a okay. mozgatóit. Hát most attól függ, hogy mire, mire nézünk. <hőz> Hogyha maradunk a plázáknál, én nem hiszem, hogy azok minőségileg alábbalók lennének a nyugat-európainál. Nyugat-európában és Amerikában is a plázát úgy tervezi a fejlesztő, hogy azt mondja, hogy ezt mondjuk 15 évig üzemel, és utána elbontják. Tehát ez egy, ez egy meghatározott ideig prosperáló vállalkozás, ami nem akar örökérvényű város hozni, mint hogy a millénium idején arra gondoltak, hogy ez bizony nem 15 évig kell, hogy álljon, hanem legalább 150 évig. Ö, ugye ez az egyik különbség, hogy más út épül, más időtávlatra épül, ö, nem az örökké valóságnak épül, és nem az építészeti minőségnek, hanem a csomagolás technikának épül, tehát egészen mások a körülmények. Ezért nem hasonlítanám össze a a millenniumnak a, a rendkívül komoly minőségi városépítészetét, mondjuk a plázáknak a nem is városépítészetével, mert az már nem, hanem, nem, nem, nem, nem túloznám el, hanem annak a építészeti minősége, az egy más kategóriába tartozik. De ugyanígy mondhatnánk mondjuk egy, egy hogy ne csak a plázákkal beszéljük, mondjuk a zöldmezős ugye <gül> Először én mindig megcsodáltam, hogy alpópályán megyek, akkor a, a semmiből ezt csak feltűnik egy fantasztikus méretű ö, valami, amiről nem tudom, hogy micsoda, ugye, mert se ablaka, se bejárata nincsen, csak valami olyan elegáns doboz, ö, amiből aztán kiderül, hogy esetleg a legkorszerűbb, legfejlettebb technológia eljárásakkal ö, ö, ö, rádiókat gyártanak, vagy cipszeket gyártanak. Uh, semmi baj nincsen velük. Megint nem önmagában probléma, hogy csúnya meg meg mifelébb, ugyanaz, mint Amerikában, sőt, állítom, hogy még azok rosszabbak is tudnak lenni. Uh, hanem a baj megint az, hogy ennek az árnyékában mi az, ami nem történt. Ugye? És itt már, itt már nagyon komolyak a problémák, hogy ugye ennek az az ára, hogy ez az elképesztő mennyiségű ipari üzemi terület, ami most is ott rohadt Budapest területén, annak én nem tudom hány százalékával, de a töredékével történt valami. Ráadásul a városnak a legértékesebb részein, hát én is 11. kerületi lakos vagyok, és néha elsétálok itt a Dunapart mellé, ha egyáltalán ki lehet menni, mert nem lehet kimenni, és látom, hogy el, a Dunapart mentéd. Hát mit kezdene ezzel egy gazdag ország <coughs> mondjuk tőlünk kicsikét nyugatabbra? A kutyának se fáj, De? Nem értek hozzá, de biztos vagyok benne, hogy létezik olyan várospolitika, amelyik megtalálja a módját, hogy a világ legértékesebb építési területei ne féküdjenek ott haszontalanul. Most erről már csak egy másik, csak ugrálok. most már eszembe jut, hogy a világ legértékesebb építési területi fönt a várban, amit minden nap turisták százezrei látnak. A volt hadügyminisztérium épülete most már 60 marahány év óta ott áll romjaiban. Ilyen a világon nincs még egy. Ugye? Tehát ez, ami nem történik. Na most ez egy másik történet, nem kavarnám a zöldmezős beruházásokba, de az ördmezős beruházásokról is ugyanarról van szó, mint a plázákról, hogy önmagában semmi baj, mert más mifajról van szó. Tehát eldobható <kül> dobozokról van szó, amelyek addig, amíg a technológia ki nem növi, vagy amíg nem amortizálódik, az a nem túlságosan sok befektetett tőke, addig ez a helyén van, aztán majd elbontják. Hát, há... Itt még nem tartunk, de én amikor ezelőtt, 15 évvel vagy mikor jártam utoljára az usa és ingáztam, <kül> <kül> <kül> Washington és New York között döbbenten konstatáltam, hogy hosszú-hosszú kilométereket megy a vonat, és félbehagyott, otthagyott óriási ipari üzemeket látok a vonatból. Azt mondják, mert aztán megkérdeztem, hogy hát mi van ezekkel. Azt mondják, hogy ezt hagyták, mert már nem kell. És miután sokkal olcsóbb egy új helyen, egy új technológiának megfelelően vadonatúj épületet építeni, ez az a kutyának se kell. Tehát regionális léptékű szemetelés amit mi még nem tudunk elképzelni, de be fog jönni. <gül> de erre se ártana felkészülni, hogy tényleg Amerikában még mindig rengeteg a terület. Tehát megengedhetik maguknak, hogy ott hagyják az uraságok által levetett ö, hatalmas ö, üzemi épületeket, és okrohadnak. Ok Ugye? <gül> hogy aztán ennek mi a társadalmi vetületei, azt már nem ismertem megkérdezni, mert az megint egy. Na a lényeg az, hogy, hogy mi még nem tartunk itt, de fölködne készülni, hogy ezek a ma tűnő, ártalmatlannak látszó, hatalmas, zöldbezős, ipari és technológiai üzemek, ezeknek mi lesz a sorsa 10-15 éven belül? Na most egy szó, tehát felben nem a fogyasztói város, tehát ugye a fogyasztói életmód, hogy minden dobjál el, mm -hmm. bejél, használ, dobd el, akkor gyakorlatilag eszenek a várossal, egyre inkább úgy látszik. És, és most felvetném <gül> ezzel kapcsolatban a tervezésnek a <gül> szerepét és a helyét. Hogy azért húsz évvel ezelőtt is, sőt annak előtte pláne nagyon erős <gül> és kemény, rövidjebb fogott tervezés Budapesten. És elbűleg azóta is tervek készültek, méghozzá rengeteg, hát nem is tudom hány mázsát, vagy nem tudom, mennyit kell se Igen. számolni, hogy ha azt nézzük, hogy mennyit készült el, Igen. de valójában van-e tervezés Budapesten. Mm. Jó, én nem látom ennek a különösebb hatékonyságát, annál is, annál kevésbé, mert a tervezési rendszerünkben nem következett be a rendszerváltás. Tehát itt egy olyan egykor, 40-50 évvel ezelőtt még Európában is működőképes modellről volt szó, amelyik a municipális szocializmusnak volt a terméke. Tehát ahol még a, az önkormányzatiság ö, ö, alkalmas volt arra, hogy a települések fejlődését irányítsa, és olyan terveket készített, többé kevésbé, amelyek mentén többé-kevésbé a városnak a növekedését fejlesztését ö, manipulálni lehetett. Ma a világ megfordult. Tehát akkor, amikor a 70-es, 80-as években ugye a vezető nagy világ, a világ leggazdagabb országokban bekövetkezett egy politikai fordulás, Ugye belépett a szélre a asszony, Angliába, régen Amerikában, és kolkantszernál Németországban. Ebben a pillanatban a municipális szocializmusnak és vele a jóléti kapitalizmusnak vége. Rájöttünk, hogy ez így nem működik, nem fenntartható, ugye? Az állam nem tudja magára vállalni az állampolgárájunak az ellátását, és nem, ni semmiket, be ahhoz, hogy a továbbiakban saját maga mondja meg, hogy most mit, hova és miért kell építeni, hanem bízzuk ezt az egészet a piacra. Tehát ez a, ez a szélsőséges liberalizálódása a piacnak, ez most egy olyan történelmi sorsforduló, amelyik mind a mai napig tart. Még akkor is, hogyha ma, ma ennek a csődjét és a korlátait is egyre tisztábban látjuk, de mi egyelőre még mindig ennek a bűböletében élünk. Tehát egy olyan liberális piacgazdaságot szerettünk volna fölépíteni, ahol a tervezésnek a szerepe tökéletesen megváltozott. <kül> Csak hogy mi ezt nem vettük tudomásul, és a tervezési rendszer maradt az, ami 25 vagy 30 évvel ezelőtt is volt. Öh, tehát ilyen értelemben még talán hibáztatni se lehet a terveket, mert azok egy teljesen másfajta valóság rétegben működtek, és nem volt kapcsolatuk a valós folyamatok befolyásolására. Uh, Szabad lenne a kérdést egy kicsit jobban uh, uh, kibontani, hogy uh, talán még uh, világosabban lehessen érteni. Megpróbálom én magamba értelmezni, amit hallottam. Uh, van egy régi, amit régebbi ilyen, tervezési szisztémának gondolt. Én úgy értem, hogy ez talán az lehet, amikor egy közösség, vagy egy központ, vagy helyi központ elhatároz bizonyos dolgokat, hogy ide ezt, és ide azt fogunk építeni, és így fog kinézni a dolog. Ezzel szemben áll ez a teljes liberalizmus, amikor nem határoz el senki semmit, hanem valaki jelentkezik, hogy ő neki üzlet építeni ja. valamit. Na most ez azt mutatja, hogy a tervezésnek a szerepe valahol lényegében meg kéne változzon, hogy kezelni legyen képes ezt a igen. tőke mm. Ö, mm. vágyat, hogy oda építsen, Igen. hogy az ne akármit és akárhova építsen. Na most azért mi nagyon sokszor beszéltünk már Budapest kapcsán a, a közmunkák tanácsáról, és úgy tűnik, mm. hogy valamikor mm. ezt az igény többé-kevésbé <coughs> tudta egy intézmény szabályozni, és ilyen értemben lehet, hogy nagyon modern volt az az intézmény, és ha jól gondolom, akkor valami hasonló dolog hiányzik ebből a tervező, hogy mondjam, gárdából, vagy nem tudom, minél melyeknek lehet nevezni. Tulajdonképpen, mennyire egységes egyáltalán ez a szakma, egyáltalán szakmának kell-e tekinteni, vagy úgy jelentkezik-e? Az is egy kérdés. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Igen, valahogy így van. Már mondjuk a közmunka tanácsnak a uh, újrafelállítása az egy kicsikét több figyelmet igényelne, az is egy meghatározott történelmi kontextusban született és látta el a maga feladatát kiválóan. Most így azt egy az, egyed, egy az egybe átültetni nyilván nem lehet, de nagyon jó jelszó tehát, hogy analóg értelemben valami. Ugye uh -huh. ezt a magyar e, szakmai szóhasználat exaktabbul tudja kifejezni, ugye, e, ami egy kicsit ilyen akadémikus vitának tűnik, de a mélyen sokkal fontosabb ellentmondások vannak, és pedig a, a rendezési tevékenység és a fejlesztési tevékenységnek az antagonizmusa. Ugye, amit 20 év alatt se sikerült integrálni, ugye, úgy tűnt, és sokak számára ma is úgy tűnik, hogy tulajdonképpen a rendezési tevékenység keretein belül ö, ö, ö, meg lehet oldani a fejlesztési problémákat, mert csak arról van szó, hogy a rendezési tervé előírásokat azokat be kell tartani. Sokan így látják, hogy ez ilyen egyszerű. Miközben a valóságban jól tudjuk, hogy a fejlesztő nem a rendezési tervek alapján ö, fogja ö, ö, elhatározni, hogy idejön, nem jön ide, ott telepíté azt, amit akar, hogy nem ott telepíté, hanem hogy legyek rossz májú, azért jön ide, mert azt mondták neki, és ebben nem csalatkozik, hogy itt még mindent lehet. Ugye itt nem kell komolyan venni a terveket, és tényleg nem kell komolyan venni, hogyha a számításai bejönnek. Tehát majd a fejlesztő megérkezik, és nem azt mondja, hogy a ja, mutatja neki egy ilyen csenevész, hogy hívják <hogy> értelmiségi az önkormányzatban, hogy kér, ez lilára van festve, idejöhet, az ez nem érdekli. Én kinéztem magamnak ezt a helyet, és ezt szeretnék, és ekkorát. Kellek vagy nem kellek? de ilyen egyszerű. És akkor Nem. persze, hogy kell a végén. És akkor már is csinálhatja az új rendezését. Én, én mindjárt megkérdezem, hogy kicsit így félre, miért kell? Biztos, hogy kell? Hát persze, hogy a az vőkormányzat azért gazdálkodik. Jel, az mondjuk, gazdálkodik a és neki az van szem előtt, hogy <kül> ugye, és ez egy 20 év óta tisztázatlan, kényes kérdés, hogy vajon először el kell -e követni mindent annak érdekében, hogy az önkormányzat gazda költségvetése egyensúlyba kerüljön, sőt, legyen annyi pénze, hogy most már ő is kezdeményezni tudjon városfejlesztési, mindenek közterületfejlesztési feladatokat, vagy tehát ez a, poli, ez a helyes politika, hogy mindent eladni először, aztán majd elérkezik a paradicsom, ugye, amikor már annyi pénzünk lesz, hogy akkor, igen, csak akkor már nem lesz mit csinálni, ugye minden el fog kelni, vagy pedig azt kell csinálni, hogy hogy, hogy meg kell próbálni egyfajta olyan egyensúlyt kitalálni, amiben a magánérdekek és a fejlesztők, valamint a közösségi érdekek és a közösségi fejlesztési szándék egymás partnernek tekinti. Ez pedig innen törkezve politikai kérdés, uh -huh. és nálunk a tragédia, ami miatt én olyan persze vagyok, hogy ez nem politikai, hanem pártpolitikai kérdésé fajult. Innentől kezdve Magyarországnak pillanatjalak szerintem nincs jövője. És ez az ellentmondás, hogy a politika pártpolitikával degradálódott, majd rá hiába akar vagy mond az egyik párt valamit, ami jó, a másik helyből kontrázza, nem azért, mert megvan róla győződbe, vagy rossz, éradóban. hanem azért, mert a másik párt Húlyan. akarja. Na most ez az országnak egy az egybe történő szétbombázása. Ez egy tragédia hogy ez mikor áll meg, mikor vált a fordítottjára fogalmam sincs, semmiféle pozitív. És egyre rosszabb, ugye? Tehát nem tudom, hogy mit kell csinálni. Szakmai szempontból persze nagyon bölcseket lehet mondani, és tulajdonképpen ö, vannak nagyon tisztességes emberek méghozzá döntéshozó pozíciókban, akik megpróbálják ezt csinálni. Hát például nevetséges, tragikus, hogy Magyarországon még mindig nincsen településügyi törvény. Létezik a rendezési tervezésről törvény, hiszen az már 45 be 60 70 éves múltra néz vissza, tehát van egy kiérlelt, gyakorlatban kipróbált ö, rendszere, amit ugye megújítanak, különösebben nem zavartatják magukat, hogy a világ máshol tart, de tulajdonképpen létezik. Na most... Újabb még, még tragikusabb az a helyzet, hogy a településfejlesztés, a településfejlesztési fejlesztési terv az a rendezési tervezésről szóló törvénynek egy része. Hmm. Hát bele van építve az építésükbe. Na most ez uh -huh. a legteljesebb félreértés, mert a településfejlesztés fejlesztés, az a település ügy, Ugye? A rendezés pedig az építés ügy. Uh -huh. Na most egy Ez magasabb, egy rendű, átfogó, lehet, komplexebb lehet, nem. integrációt uh -huh. igénylő tevékenységet beleszorítani egy ágazati tevékenység, vagy egy tragédia. Uh -huh. ugye? És hiába várják el, hogy a <coughs> rendezési tervről szóló törvény, ugye, amelyik előírja, hogy település tervet, szabályozási tervet, ezt azt kell csinálni, és ezt megelőzően település-fejlesztési koncepciót kell csinálni. Írja elő egy szakági törvény a települési önkormányzatnak? Hát köze a szakágnak az önkormányzatisághoz? Ugye? Hát ez egy alapvetően elhibázott dolog, nem mert senki hozzányúlni annak idején, amikor lehetett volna, is kellett volna. Tehát magyarán a, az önkormányzatról szóló törvény megfogalmazásánál kellett volna kiegyezés. A szó klasszikus történelmi értelmében, politikai pártok között arról, hogy igen, a település ügy az a legfontosabb ügy. Mm -hmm. És ezt ne daráljuk bele valamelyik ágazatnak a izeibe fogaskerei közé, mert akkor az ott marad. Szóval a laikus számára egy példával meg lehetne világítani, hogy mi az, ami település ügyi kérdés, és mi az, ami építés. Így mondjuk ez utóbbi valóban hétköznap üpp, tehát az ember jobban találkozik vele. De a másik az, az egy olyan bizonytalan területnek tűnik. Jó, nagyon egyszerű a dolog, ugye, mert bárki, aki épít valahol, meg az első dolga az, hogy bemegy az önkormányzathoz és megnézi, hogy arra az ingatlanra, ahol ő építeni szeretne, milyen előállások, korlátozások vannak. Erről szól az építésügy, illetve a településügy, vagy bocsánat, a rendezési tervezés, hogy megmondja, hogy egy adott ingatlanon környezetnek, egyébkügyelmételővel, mit szabad építeni, és mit nem, és mekkorát. Ugye? Eddig terjed... Ez nagy része ez műszaki rendel, egy műszaki egy műszaki dolog. Hmm. Ugye? Jó, hogy ahhoz, hogy ő megállapítsa, hogy ez lenne a maximum szinterületi beztet, a beépíthetőség szempontjából, ahhoz persze egy nagyon komplex elemzés vizsgálatot kell elképzelni, de tulajdonképpen normatív korlátozásról van szó. A település rendezés tökéletesen passzív a fejlődéssel szemben. Ő azt nem mondja meg, hogy merre kell növelni a település, mi miközben hozzá. Nem is tudja, mert az a terület, ami felé fejlődne, az magát tulajdonban van. És ahhoz, hogy azt mondja, hogy de kérem szépen, azért van kellemes hely, és a tényleg ahhoz a települési önkormázatnak egy olyan konzenzusára volna szükség, aminek semmi köze az építéshez. Az építés az már egy következménye annak, hogy politikailag elhatározzák, hogy igen. Mert lehet, hogy úgy határoznak, hogy nem. Nem azért, mert nem, nem szép a terület, nem, nem déli tájolású, hanem például nekem legnagyobb szakmai élményem volt, rendszerváltás után két-három évvel az angolok nagyon elegánsan felajánlottak nekünk egy ilyen négyhetes fejtágított továbbképzést, hogy mégis lássuk, hogy hogy néz ki egy olyan fajta tervezési rendszer, amelyik fejlesztésorientált. És elvittek minket <coughs> azt hiszem Cambridge-be, ahol részt vehettünk egy meghallgatáson, ahol az egyik fejlesztő szeretett volna Cambridge közepén egy ilyen lerobbant régi irodaházból egy kicsikét nagyobb irodaházat csinálni, és ez ellent mondott a helyi fejlesztési koncepciónak. Mm. És ezt ő feljelentette a magasabb szinteken, és ilyenkor van egy vita, hogy őfelsége őrgrófia, fehér paróka, mindenfene ott ül a fejlesztő képviselőjéből, aki nincs paróka, de nem a SK, hanem az ügyvédje és azt mondja, hogy hát, ó, kérem szépen, ez egy egyszerű ügy, ez valószínűleg 8 hónap alatt meg is oldódik. Egy telek, amiben egy rom épületet valakivel, és, és miért vitatkoznak nyolc hónapig? Azért, mert a fejlesztési koncepció kimondja, hogy Cambridge annyira túl van építve, és annyira ékszer az egész település szerkezett, hogy semmiféle fejlesztést nem engedélyeznek. Tilos. Uh -huh. És innentől kezdve ez államügyé folyul. Azt nem tudom, hogy végződött a dolog, nyilván ott is emberek uh -huh. vannak, de elképzelhető, hogy fejlesztési szempontból azt mondjuk, hogy a település egészét tekintve nem, nem szabad egy téglát se rárakni, mert, mert összedől. Uh -huh. ugye? Nálunk ez nem így működik, mert nálunk azt fogja meghatározni, hogy jaj, de okos, rendes úr, ugye ezt a ROM épületet megvettek, miért ne engedélyezzük. Ráadásul mm. ki van festve rózsaszélre a terület, szabad, egy... Föl sem mm. merül, hogy esetleg a település egészen szempontjából ez egy olyan tégla, amiből lehet, hogy már csak kettő vagy három kerül, és akkor összedül az egész. Uh -huh. Tehát a, az építés ügy és a település ügy az nem keverendő össze. Uh -huh. Az építés ügy az a település ügynek a szolgáló leánya, uh -huh. és nem megfordítva. Uh -huh. Tehát mondjuk uh -huh. adott esetben, hogy egy, egy ilyen élő példához vissza kapcsolódjak, mondjuk, a hetelik vagy 8. kerületben úgy határozna az önkormányzat, hogy egy fejlesztési terve, amiben nem fér bele az, hogy azt a város jelleget megváltoztatja, ami van, tehát, hogy Igen. mondjam, hogy oda túl sok lakos bevisz, túl sok forgalmat, stb., mert az a előbb-utóbb összeomlik, Igen. akkor bizonyára nem engednék meg azokat a borzasztó méretű ö, ö, bérházakat, amiket a, a, a leromlott ház építenek, ami látszólag egy nagy fejlődés, pofára, de gyakorlatilag az azt vonzó tömeg, nek az elejézése, a közlekedése, a közmeg, stb. előbb-utóbb lehetetlen helyzetet fog okozni, és minél egy több ilyen van, annál lehetetlenebb egy jó szélességű utcákból álló városrészben. állóváros részben. Na ezt nagyon megoldani. jó konkrét példa, ugye, nem <hül> is nagyon régen e, <hül> emlékszem, fővárosi Tevtanácson. E, világörökség Andrási út, Andrási út menti beépítések. Ugye a, a, beépít, a jelenleg létező, meglévő beépítettség, vagy a szinterületi mutató elképesztően magas, és készül ugye a rendezési terv, amelyik a meglévő szinterületi mutatót még legalább 0,6-tal, de lehet, hogy még többel is megemeli, mert azt mondja, hogy az a fejlesztő, aki itt netán üzletet lát, az csak akkor fog ide belépni, hogyha valamit építhet is, azon kívül, ami megvan. Tehát a jelenlegi elviseletetlen sűrűséget fokozza, mert úgy véli, hogy így tud fejlesztőket oda csápítani. Na most csak az, a következménye nem számol, ami következménye mondjuk 5 vagy 10 évben belül... És az még hagyja, hogy nem számolhat mm -hmm. hát végül és nem kell mindenkinek messzebb látni az óránál. Mm -hmm. <coughs> viszont azzal se számol, hogy ez nem az egyetlen lehetőség arra, hogy a terület megújuljon. De? Akkor hogy csinálják azt jobb helyeken, hogy egy ilyen 19. század végi, itt tudatosan sűrű beépítés úgy újul meg, hogy közben visszabontanak? Erre kidolgozott pénzügyi és egyéb stratégiák vannak. És ez nyereséges, és egyébként külföldön. Hát. Attól függ, hogy kinek. Tehát nyilván nem abból a szempontból egy privát, idegen beruházónak, aki Izraelből jön, és egyébként a zsidó negyedben csinálja ugyanezt. Sziába Izraeli. Uh -huh. De ugyanezt csinálja, kiköveteli, hogy a jelenlegi beépítettségnek a kétszeresét engedélyezik. Neki a másként neki nem éri meg. Uh -huh. Tehát nálunk van egy ilyen szocializmusból örökölt fejlesztéspolitikai kategória, amelyik egydimenziós. <kül> Tehát nem tud élni, mert nincsenek kidolgozva se. Azok az alternatív beruházáspolitikai politikai módok, amelyek segítségével itt különböző pénzeket lehet bevonni. Tehát szervezési kérdés és politikai kérdés. Tehát és politikai annyiból, hogy az önkormányzatnak ki kell állnia, hogy ezt akarom. De nem áll ki, mert ő csak azt nézi, hogy itt én pénzt fogok kapni, uh -huh. és itt megáll. De? Na és ez azért volt ugye egy kérdés, amire... Ilyen még igazából nem jött válasz, de most még egyszer nagyon fontos nem, mert most már úgy tűnik, hogy valóban hiányzik az a szakértői mm -hmm. közeg, vagy réteg, vagy szakma, aki ebben a kérdésben egyáltalán <külOn Afterwards> szakmélag hozzá tudna szólni. Mert talán, ha lenne, akkor annak csak lenne valami He <sound> eredménye. Igen, igen. Így van, hiányzik egy szakma. Hiányzik egy szakma, most mindegy, hogy ezt minek nevezem menedzserizmusnak, vagy településfejlesztési szakembernek, vagy bárki másnak. Hiányzik az a szakma, hiányzanak azok a jogszobályok, hiányzanak azok a kitaposott ö, szervezési formák, amik ö, nagyon sok európai országban működnek, azok is persze állandóan változnak, az idő változik. De, de ez nálunk valamilyen oknál fogva nem akar meggyakeresedni. Nem tudom, hogy miért. Ugye hát a legutóbbi történet az is félbe maradt, ez a Public-Private partnershipnek nek három P-betűs PPP eljárás, Ugye ezelőtt 20 évvel, vagy nem tudom mikor, talán Amerikába kezdték, rájöttek arra, hogy a, a klasszikus beruházás nem pörténetlen az, az optimális, amikor van egy cég, és akkor ő szöröstül-böröstül <coughs> megcsinálja, vagy nem csinálja meg azt, amit akar, hanem hogyha a városról van szó, ahol nagyon sok érdekeltség ütközik, abban az esetben érdemes az érdekelteket maximálisan bevonni ebbe a folyamatba, és pedig anyagilag is. Na most persze nyugodtan lehet azt mondani, hogy pont az a réteg, amelyik ott él, és amelyik szeretné, hogyha a saját környe identitása megmaradnának, nincsen pénze. Hogy tud akkor befolyni? Na hát ezt én például öh, öh, Londonban vettem ezt a észre, hogy volt, van egy ilyen külvárosi pályaudvar, és itt nálunk a nyugati, olyan értékes is, és annak a környékén főleg afgánok laknak. Egy ilyen 19. század elejei, nagyon jó pofa, csak hát éppen eléggé lelóbbant városrészbe, és hát jön a nagyberuházó, és egy ilyen pokoli fejlesztést akar, hogy a fejpályaudvar két oldalán tíz emeletes polokkok, a kettőt összeköti a pályaudvar fölött még ötszintes híd, ugye, <kül> ahol további irodás, stb. stb., igen, ám csak, hogy az engedélyezéshez ki van kötve, hogy az érintett, a környék ilyen érintett lakóknak a hozzájárulását meg kell szerezni, különben nem kap építési engedét. Na most a, a fejlesztő úr ugye fogja magát és bekopog az afgánoknak a, a civil képviselő testületébe, és azt mondja, hogy gyerekek meghívlak titeket vacsorára, fejre, beszéljük meg, mit akartok, hogy mi csináljunk nektek azért, hogy azt mondjátok, hogy igen. És szépen megegyeztek, hogy felújítják az utakat, kicserélik a közvilágítás, mert tartatlan, tehát csomó apróságot, nem, nagy, nem voltak nagyon uh -huh. nagy igényeik, csomó apróságot kértek, hogyha ezt nekünk megcsináljátok, akkor azt mondjuk, hogy oké. Okay. Ez így működik. Tehát nem kell föltétlenül, hogy az ember gazdag legyen, mm. hogy a public-private partnership -be ő aktív félként részt vegye. Mm. És abban egy csomó civil szervezet. Nának úgy tűnik, hogy ez a PPP ugye? rendszer, ez egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen üzleti húzásnak így számít, van, vagy megoldásnak. Van, ahol, ahol, igen, igen. ahol, igen. Egy finanszírozási szinti szinti forma gyakorlatilag, éven, igen. igen. Egyébként az is, csak eredetileg arra találták ki, hogy azok a társadalmi résztvevők is részt tudjanak vele menni a fejlesztésbe, vagy legalábbis ö, a döntéshozásban nekik is meglegyen a megfelelő szerepük, méghozzá nem csak egyszerűen az, hogy most ö, szebb legyen, és ha nem, hát akkor Istenem. Hanem rajtuk múlik esetleg az, hogy a beruházás kap -e engedélyt, vagy nem kap. Tehát nagyon kemény feltételek mellett rákényszeríti a törvényőket arra, hogy, ö, hogy a igényeiket és a feltételeiket megfogalmazzák. Tehát ez azért működik, csak... Ö, nálunk nincs meg a megfelelő, megint a megfelelő társadalmi politikai háttere. Nem igazán akarjuk. Na innen folytatjuk egy pár perc múlva. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, Bányai Géza és Kulundzia Gábor. Ma vendégünk, Megyesi más. a Műszaki Egyetem Urbanisztikai professzora professzor Emeritusza, ami azt szerint, hogy nagyon hosszú éveket, évtizedeket töltött el a Műszaki Egyetemen, és tulajdonképpen ha már az egyetem szóba került, és a beszélgetésünket nagyjából ott hagytuk abba, hogy egy bizonyos szakma hiányzik hogy vajon a magyar oktatás nyilván ebben a Műszaki Egyetemnek is jelentős része van, képzette olyan szakembereket, akik alkalmasak lennének, és ha igen, akkor hol vannak, ha meg nem, akkor meg olyan mi lehet az oka ennek? Hát ez egy hosszú történet, de a lényeg az, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem építészményeké arán építészeket képeznek. Persze, van egy urbanisztika nevű tanszék, régen városépítési tanszéknek nevezték, amelyik elvben azt a feladatot is magára próbálta benni bizonyos időszakokban, hogy a sikerben értelmezett műszaki képzésen, tehát a városépítésen kívül a városfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket is megpróbálja közölni, ami hát szemmel láthatólag nem fért bele az építészeti oktatás kereteibe. <coughs> szóval ezek szakmai, szociológiai, pénzügyek, csomó Ezek a, a nagyon is fontos szentén. tárgyak, ezek kiszorítottak volna egy csomó olyan műszakét, amit viszont a, a többi tanszék vagy a többi kar nem volt hajlandó. Vagy azt mondja, hogy oké, okay, jó, de akkor, akkor nem kaptok tervezési engedét. Uh -huh. tehát ami pedig hát a megélhetésnek a feltétele hogyha tervezési engedélyt nem kap tervezési jogosítványt nem kap hát akkor nem fog el de el az a... azt is jelenti, hogy függetlenül az egyetemtől a, a, hogy mondjam a szakmai, nem tudom én ez minek regiszterben hiányzik az, hogy úrban is <tos> így van, így van nem emlékszem a saját igénye. tanszékvezetésem 12 éves Kálváriájába, én egy óriási nagyot buktam, mert megpróbáltam ezt az egyébként egy szakos kart, mármint az építészmérnöki kart, két szakossá tenni, tehát hogy az építészmérnöki szak mellett legyen egy urbanisztika szak. Hát ez akkora a ellenállásba ütközött, hogy erről le kellett mondanom, többek között ezért mentem akkor át másodállásba Pécsre, ahol megalapítottuk a település mérnöki szakot. Abban a megint naív reményben, hogy hát akkor ha itt nem megy, akkor próbáljuk meg ott, és majd az kinővi magát is itt tovább. Hát amikor már éppen kinőtte magát, és akkor jelenlegi Corvinus Egyetemen beindult a településmérnök öt éves egyetemi szak, ami hát a kérdés megoldásának így akkor jött ugye ez a bizonyos úgynevezett bolonyai folyamat, aminek árnyékában a meglévő alapszakokat radikálisan redukálták, és többek között az urbanisztika szak is megszűnt, mint 5 éves vagy a településmérnöki szak is megszűnt, csak posztgraduális szakon lehet indítani, ami azt jelenti, hogy boldog-boldogtalan jelentkezhet, tehát nem kell műszaki alapképzettség se, hogy hogy fog ez majd, az jövő ősztől, ha minden az jövő ősztől indul be több helyen. A, tehát a, a, a, a pozgladuális jellegű, vagyis úgynevezett MSC, Master's Degree, ugye angol nyelvén, tehát gyakorlatilag a posztgraduális szintű urbanista képzés néhány régi főiskolán és egyetemen be fog indulni. Ö, hogy aztán kik jelentkeznek oda, és kik nem. nem, nem. Ezek mind olyan, olyan szakemberek lesznek, akik elsődlegesen település-tervezési jugosítvány fognak kapni. Na most erre viszont a mi tanszékünk kitalálta, és ez egy zseniális húzás, csak éppen egy <coughs> csak nem túlságosan szép, hogy egy eredetileg volt egy konzorcium, ahol az érdekelt főiskolák és egyetemek együttesen akreditálták ezt a bizonyos MSZ-szakot, és ebben benne volt az urbanisztika tanszék is. Csak hogy <coughs> az akreditálás után kijelentette, hogy ő mégis külön utakon fog járni, és egy olyan MSC posztgraduális szakot talált ki, amely két oklevelet ad, tehát megadja a településtervezési jogosítványt, és ugyanakkor teljes jogú épülettervezési jogosítványt is ad. Na most ezzel nem tud versenyezni egyetlen más főiskola vagy egyetem se. amit mondom, egyrészt egy nagyon ügyes húzásnak lehet mondani, másrészt pedig hát nem egészen. <kül> Oké okay, a dolog, de hát ezt én nem mondhatom, és nem is mondom, mert ez így nagyon szép, hát végül is én is ott dolgoztam, és még vagyok is. Jövőre be fog indulni tehát a telep a urbanisztika tanszéken belül egy két és fél éves urbanista szak. Ugye? amelyik tehát ezt a kettős kép... <kül> most nagyon ügyesen van kitalálva, ugye, mert a, a kamara is, meg a, tervezési, a település tervezési jogosítványt ö, ö, ö, meghatározó illetékes állami szervek is most nem a múltföldtétlenül, mert az csak egy társadalmi szervezet, szervezet. <kül> ugye meghatározták, hogy milyen tantárgyakból mekkora minimális kreditszám az, ami mellett ők <kül> megadják. A tervezési jogosítvány, és most úgy sikerült zsonglőrözni, hogy mind a két igényt ki tudják elégíteni. Ami tényleg egy csúcs teljesítmény, hogy aztán hogy fog kinézni, azt nem tudom. Dajon, tehát minden esetre így most elmondva azt kell mondanom, hogy az évtizedes problémák lehet, hogy itt meg fognak oldódni. Ezt most nem tudom minden esetre, ha ettől eltekintek, akkor azt kell mondanom, hogy az urbanisztika tanszék most egy általános épülettervezési tanszéknek a funkcióját tölti be, nagyon magas szinten, hozzá kell tennem. Tehát most végre először értük el, hogy a többi tervezési tanszék mellett, középületipari ipari, lakó stb. stb. az urbanistika tanszéknek is nagyon jelentős <kül> hallgatói létszáma van. Életünkben nem volt akkora, hogy 25-30 fő jelentkezik például hozzánk diplomázni. Ugye? Egyszerűen azért, mert nagyon magas szintű az épülettervezésnek az oktatása. Amiben persze hát rá lehet mondani, hogy vannak városépítészeti aspektusok is, tehát kicsikét jobban <kül> figyelik a környezetet. De hát ugye azok a régi szép idők, amikor még egy, egy város általános rendezési tervében lehet diplomázni, az elmúlt. <gül> Ilyen tervvel az építészmérnöki karon oklevele szerezni nem lehet. Tehát csak kiviteli terv mélységi kidolgozott tervvel lehet diplomázni. Ubronycika tanszéken is? Persze. Persze. Hát, akkor csak a neve. <tose> hát, itt vesztettünk csatát, és mondom, ez az én tanszékvezetésem időszakára esik, tehát én nem túlságosan büszkén emlékszem vissza erre, de nem tudtam mit csinálni. Tehát azért mondom, hogy én kínomba mentem át Pécsre, ami egyébként egy sikersztoriúra vált. Tehát a település mérnöki szak az mai napig létezik, <tose> csak jövőre ugye átmegy MSC-be. Úgyhogy ez egy érdekes, és összetett, és, és nagyon nehéz sztori. Uh -huh. Lehet, hogy happy nél vagyunk, nem tudom. Ez nekem annyi kérdésem volna, hogy uh, egy ilyen, most a fejembe úgy alakult hogy aki ezt elvégzi, az egy ilyen, hogy mondjam, szuperképzett uh, mérnökké válik, település településmérnökké válik, de vajon a gyakorlatban nem az -e a jobb, hogyha a szakmák adott esetben azokat a frontvonalakat is képviselik, Amik az együttműködésnek a, a határvonalai, tehát ahol bizony ellentéteknek is meg kell lenniük. Mm. Tehát egy építésznek a, a vágya, az építés és a városfejlesztőnek az elképzelése a városfejlesztésére mm. nyilvánvalóan csak kompromisszummal e, illeszkedik mm. egymáshoz, és ha ez egy emberben ö, összpontosul, vagy olyan emberekben, akik mind ugyanúgy éreznek mind a két oldalon, ez hát egy gyakorlatilag érzelmileg nem működő, valamint már emberi módon kéne működjön egy szakma is, tehát emberek művelik Hát ez az örök <fér> probléma. Vigasztalásul mondom csak, hogy az angoloknál, akik hát a legősibb és a legintelligensebb művelői ennek a problémának, az építészek, tehát a dizájnerek és a plennerek ugyanúgy gyűlölik és megvetik egymást, mint nálunk. Talán még jobban. <fér> Tehát ez egy, ez egy ősi probléma, hogy ennek a két szakmának össze lehet-e ezt vegyíteni. Tehát létezik -e egy ilyen szuper szakma, ugye? Vagy pedig tudomásul kell vennünk, hogy nincsen. Tehát aki urbanista akar lenni, az óvatlanul elfogt távolodni az építészet konkrét ö, művelésétől, jó lehet megmaradhat jó érzékű ö, építésznek, akinek szeme van, soha, mint hogy a főépítészek, ugye, amiből nincsen sok, 150 vagy 160 van, 2300 településben, a főépítészek azok sajnos nem építészéti ügyekben járnak el, nincs hozzá jogosítványok. Ugye? Nem mondhatja ezt egy engedélyesi tevére, hogy nekem nem tetszik. Nem jogi kategória. De ha mondja, akkor rögtön fellebez, és akkor majd a, hogy hívják, a, a, a közigazdasági hivatal. Közigazdasági hivatal. Tehát nem, nem is tesz. Te, te, te, a a települési főépítész elsősorban település ügyekben. Tehát rendelési terveknek a és fejlesztési uh -huh. koncepcióknak a kidolgoztatása, stb. Ha megkérdezik, tanácsot ad, ugye? tehát nagyon erősen személyfüggő a főépítésznek a szerepe. Van, ahol ragyogóan működik. Ugye? Nem tudom, <hül> minden elismerésem, például Balatonfürednek, ahol, ahol az András István, ugye most már nem is tudom, két évtizede dolgozik, és most éred be a dolog. Tehát nem tudom, láttátok-e szerintem európai történet, hogy azokat a hangárokat ott a tópartján, Füredem, amik nagyon randákultak, azokat végig lesöpörték, és helyére egy olyan Tájhoz gyönyörűen kapcsolódó, pontosan a helyi adottságait kihasználó, többszörösen áttőt, a partfelül beszivárgó épüles struktúrával alakították ki, hogy én azt mondtam, hogy itt valami tévedés van, mert én Európába csöppentem, már pedig udvalévőleg nem ott vagyunk. Úgyhogy <coughs> vannak nagyon jó példák, ugye? Vagy mit tudom én, Tokajnak a megújítása. És egy sikersztori, jó, hát az elsősorban építészeti közterület alakítási probléma, <coughs> nem annyira építészeti. Úgyhogy <clears throat> A főépítészeknek elsődlegesen a város település tervezéssel kapcsolatos ügyintézni valójuk van, és innentől kezdve aztán teljesen személyi kapcsolat kérdése, hogy hogy van a polgármesterrel, vagy hogy nincs. Na most visszatérve az oktatásra, <tosz> azért annyira nem látom a dolgot ma már tragikusnak. Részben azért, mert bekövetkezett ez, a, ez az áttörés, és most jövő őstől tényleg lehet, hogy lesz Magyarországon az karon karonis urbanista képzés viszont ha körülnézünk az ország egyetemein, akkor ma már alig találok olyan egyetemet, ahol urbanisztikát ne tanítanál. Tehát ez egy divat szakmává, témává vált, és szerintem nagyon jó, hogy így van, mert az Urbani elsőban közügy természetesen, és hát rengeteg olyan szakmai aspektusa van, ami mentén el lehet indulni. Hát én most például a Sárga Nyítség fogott el, és minden elismerésem a Magyar Tudomás Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének fönt a várban. Most publikált egy könyvet, ami itt 8 éves kutatásnak az eredménye, egy hónapja volt a könyv mutató az akadémián. A könyvnek valami, illetve a kutatásnak valami olyasmi a címe, hogy a Magyarországi Város Térségek Verseny Képességének a helyzetelési javítása. Szerintem a 20 év óta ilyen jelentőségi urbanisztikai kutatás még nem folyt. Úgyhogy ez, ez egy nagyon szép dolog, jó, szociológusok, közgazdászok, tehát alapvetően a könyv 75%-ban leíró jellegű, tehát nem normatív. De van a végén egy ragyogó fejezet, amit <coughs> hárman dolgoztak ki, és azok nem szociológusok, például a Burányi Endre, akik viszont az egész tervezési rendszernek a, a tartatatlanságát elemzik, és megmondják, hogy milyen irányba kellene továbbfejleszteni. Tehát ez egy nagyon fontos könyv, nagyon fontos könyv, remélem, hogy lehet is majd kapni, megérdemelne esetleg itt is. Ajánlom neki uh -huh, egy beszélgetés állját. a Szirmai Viktóriából, vagy Márkivel, ja, uh -huh. Magyar Burányi Endrével, uh -huh, be, aki mondjuk uh -huh. szükebb szakmai szempontból is tájépítész. ugye <coughs> tudja mondani? Úgyhogy ez, ez én borzasztóan örültem neki. Legfeljebb csak sajnáltam azt, hogy ugye én engem ilyen hivatlan prókátorként most már nem tudtam elkerülni, beválasztottak az MTA Település Tudományi Bizottságának elnökeként. Ami egy nagyon kellemetlen feladat. Ugye a műszaki osztályon berül az építészetet három ilyen csoport képviseli. Az egyik az építészeti, tehát a klasszikus építészet, a másik a műemléki, és a harmadik pedig az urbanisztikai, ugye? Tehát mi hárman igazából kellene hogy dolgozzuk, de hát az akadémia az akadémia, tehát egy kicsit más tészta. Viszont itt a bizottságon belül van 15-20-25 ember adott esetben, akik habonként két habonként egyszer összejövünk és akkor ott a nagyon okosakat tudunk beszélgetni, de hát semmiféle igazi szerepe nincs ennek a bizottságnak abban, hogy a szakmát bármilyen területen elő mozdítsa. Na. Arról is szó van, szerintem be is fog jönni, hogy a három bizottságot összevonják. Mert itt is ugye pénzt kell és a teb, a Az akadémia <coughs> nincs rá hatása, <coughs> a, a, a, a folyamatokra, akár a oktatás. Azért mégiscsak <coughs> pénz... Ha génz. megkérdezik, akkor, akkor tud adni egy kollektív véleményt. De nem kérdezik meg. Na. <coughs> De ha megkérdezik, akkor sem történik, semmi elmondja a véleményét, <gül> aztán azt tudomásul e venni. Ugye? De nem tartozunk senkinek elszámolással, hogy most ö, ö, válaszoljuk meg a felvetéseiket, hogy ha nem fogadjuk meg, akkor miért nem miért fogadjuk meg? meg. Tehát nincsen semmi kontroll. Számra az Egy a döbbenetes, öh. hogy amíg a, a tudomány meg a szakma ennyi ágra szétszakad, <gül> és ezek az ágak tényleg nem is kommunikálnak egymással, addig a döntéseket, miközben ezek a szakemberek tudnának megalapozni döntéseket, a döntéseket tulajdonképpen, hát hadd mondjam úgy, tanulatlan politikusok hozzák, olyan értem, hogy szakmailag mindenképpen tanulatlanok, tehát lehet, hogy valami más szakmában jártasak, mondjuk, tudom jogászok, vagy történelemtudósok, vagy akár írók, de a város tervezéshöz, vagy ahhoz a kérdéshez, amiben általában döntést hoznak, valami keveset konyítanak. Uh -huh. Uh -huh. És, és hogyan is tudnának ők integrálni dolgokat, amikor a, azok, akik a szakmai ö, részletkérdésekben ö, véleményt alkotnak, nem képesek az integrációra önmaguk. Tehát szakmailag nincs egy, egy kérdés integráltan kifejezve. <coughs> <coughs> ha nekem lenne, vagy lett volna beleszólásom az önkormányzati törvénybe, mint hogy ez remélhetőleg majd egy-két éven belül is terítékre kerül. Én bizony előírnám, hogy polgármester csak az lehet, aki ilyen meg olyan a elvégzett. Ugye a záros határidőn belül, mert ma, ma valaki polgármester, vagy még akár egy képviselő tag, az attól a pillanattól kezdve elhiszi magáról, hogy ő mindenhez ért. És ez benne a rémes, hogy tényleg elhiszi. A tanfolyadat neki teremtő, akkor ezért is hat hozzá. Hát ez az, igen. Na most, <coughs> van, van olyan, hogy Megtanulhat-e valami olyasmit egy, egy politikus vagy egy, egy laikus, ami elég, hogy mondja, muníciót ad neki ahhoz, hogy a tervezésnek a lényegét felfogja? <hül> <hül> <hül> Vagyis azt kell mondani, mert nekem úgy tűnik, hogy amikor tervezésről beszélünk, akkor ez megmarad nagyjából a műszaki tudományok körében. Tehát például egy. Egy, úgymond egy, egy szociológus számára a tervezés egy idegen ö, téma, nem szó, hogy nagyon foglalkozik vele, vagy mit tudom, egy orvos sem foglalkozik azzal, hogy mi az, hogy tervezés. Mm -hmm. pedig, pedig úgy tűnik, mm -hmm. hogy az élet tervezni az élet minden ö, változásában szükséges, tehát annak, a, annak az elemei sokkal általánosabbak, mint hogy csak egy mérnöki mm -hmm. ö, tágy, vagy egy folyamat ö, részeként tartom az. Igen, még a politikusok nem, nem elsősorban a, a tervezésnek a műszaki tartalmát nézik, hát egyrészt nem is értenek hozzá. Nem is kell, ehhez nem is kell, résznek, hogy hát A politikus arra való, <gül> hogy a fejlesztésnek a politikai vonatkozásait, gazdasági vonatkozásait próbálja megmenedzselni, vagy legalább felfogni, és annak megfelelően a döntéseket manipulálni, vagy irányítani. Tehát a valóságban szó sincs róla, hogy itt a, a bűszaki tervezés kvázi kisajátítaná a döntéshozási folyamatban a legfontosabb. De azt eredet. csak értenie kéne, hogy hogyan épülnek egymás a dolgok, és hogy lesz, hogyan jutunk A-ból B-be, hogy minek mi lehet a következménye, hogy a politikának, mint szakmának a lényege, hogy hogy, hogy az illető érzékelje az, hogyha bármelyik ponton beavatkozik, akkor annak milyen gyűrűző hatásai vannak. Ugye? Hát ezt elméletileg egy, egy hivatalos tervfajta vizsgálat lenne hivatva kimutatni minden település tervezési, rendezési terv esetében, sőt, minden politikai döntés esetében, hogy az ellenzék mindig jobban kéri, hogy de nem késült hatástanulmány a döntéshez, tehát a váljon meg... Meg nem el hogy tudják készíteni. <clears throat> Hát egyrészt el se tudják készíteni, tehát ezt, ezt komolyan, meg kell, szóval komolyítani kell, komolyjá kell tenni a hatástanulmányt, mert tulajdonképpen az urbanisztika az egy, az a legszélesebb körben értelmezett hatástanulmányt jelenti, ugye? Uh -huh. és nem pusztán csak a műszaki know-how-nak a leképezés. Na most uh, itt a tervezés <hül> szerepe az, ami itt kérdéses, hogy Karigírozva, kimondva, hogy most tulajdonképpen mi szükség egyáltalában, hogyha uh -huh. azt vesszük, hogy a folyamatokat, ha nézzük, akkor, akkor milyen, uh -huh. minek uh -huh. az egész. Ha a, úgynevezett kis emberek irányából nézzük, ami rossz kifejezés, mert ugye emberek vannak, de hogyha a hatalommal, nagy pénzzel nem bíró állampolgárok felől nézzük a dolgot, akkor... Akkor a hivatalok uh -huh. packálásait uh -huh. látjuk. konkét példa. Ö, a saját ö, házunknak a, egy ház a tövébe a tatorozásánál több milliós bírságot akartak ránk kiszabni, mert az ablakokat nem olyan zöldre festettük, amilyen egy uh -huh. magánakcióba egy építésre egy hölgy kitalálta nekünk, hanem egy másik fajta zöldre festettük, ami uh -huh. nekünk tetszett. És egyébként a műemlékeseknek is. Na most... Ö, Alig tudok elrendezni a dolgot. Uh -huh, egy ilyen uh -huh. miatt. Ugyanakkor meg, ha meg a, a nagybefetetőket nézzük, akkor úgy néz ki a dolog, mint a karinti diétája, ami karinti fizes diétája, amit mindig szigorúan betartod két étkedés között. Uh -huh, uh -huh. Igen. Tehát uh -huh. körülbelül így néz ki a dolog, tehát egyik oldalról a packázás, másik oldalról meg ez a, a karintis uh -huh, diéta uh -huh. megy, hogy akkor itt tulajdonképpen milyen a -e? hát én különbséget tennék tervezés és döntés között. Köszönöm szépen a döntés persze a tervezés során is az ember folyamatosan döntéseket hoz. De megkülönböztetném attól a döntéstől, ami tulajdonképpen a programszinten, beruházási szinten, politikai szinten végül is eldönti a fölmerülő változatokat, például a te esetetben azt, hogy most ilyen vagy olyan színre fessék. <tos> És hát innentől kezdve a dolog megint véresen politikai színezetű, tehát hogy ö, formalizálva van-e az a döntési mechanizmus, vagy az a rendszer, amiben mondjuk a lakók, az érintett lakóknak a megjegyzése, kívánalma ö, nem csak administratíven kipipálható közösségi, meg vizévita szerepel, hanem ahol az a kell számolni ugye, hogy ők mit szeretnének, vagy mit nem szeretnének, ugye, mert nálunk ez a bizonyos közösségi részvétel mű mm -hmm. történet, ez hát mind a mai napig nem működik igazából, tehát a régi Uh, államszocialista rendszerben is volt egy kötelező lakossági meghallgatás, de is emlékszem, hogy a rendelés tervek során el kellett számolnunk valahogy volt, De hogy aztán azt érvényesítettük a terben, vagy nem, azt nem. A szakági uh, észrevételeket, igen, azzal el kellett számolni. Ugye? Tehát, hogyha a tűzoltóságnak volt valami baja a tervünkkel kapcsolatban, akkor nem volt mese, mert mellékelni kellett a dokumentációban az összes szakági béleményt. És hogyha valahol valami gáz volt, akkor ott el kellett számolni, hogy de kérem, ezt igen, tudomásul vettem, hogy ez az izé. Ezért, meg ezért nem hajtottam végre. <kül> Vagy pedig végrehajtottam. De a lakossági fórumnál ilyen nem volt. Sudomásom tudomásom szerint ma sincs, Hát ez úgy puhán el van kenve. Ennek a, a lakosság észrevételeket külföldön hogyan építik be, hisz a, a lakosság az azért nem tudja megfogalmazni olyan szakszerűen a kívánalomét mondjuk, mint egy tűzoltó, akinek Igen, is persze. szintén megvannak az előírásai, és persze, el tudja persze. mondani, hogy mit hiányol. Hát ennek is megvan a maga története, tehát, hogy a, a, a lakosság részvétele a tervezési döntésekben az, hogyan kanalizálható. Én ezzel nem nagyon foglalkoztam, csak azt tapasztaltam a házszal, nem voltam sokszor külföldön, hogy azért egy igazi demokráciában ennek megvannak a maga kiérlelt formái. Hát a Lukavics Tamást kell megkérdezni, aki ennek a szakembere, és aki ezt megtanulta. Sydneyben, Ausztráliában, aztán Amerikában, meg más angol száz országban, és ennek ez egy külön szakmává vált. Tehát én is csak olvastam az ő szakkifejezéseit, aminek a fejét nem is értek. <kül> Tehát, hogy milyen, milyen cseles módszerek vannak arra, hogy az embereknek a véleményét ö, meg ö, ki lehessen szedni. Mert az nem egy egyszerű dolog. Szóval nem arról van szó, hogy most összehívok száz embert, és akkor no mondjátok el a véleményt. Ez így nem működik. Ugye? Szóval itt a Delfi módszertől kezdve, a nem tudom milyen cíj <coughs> csoportos ezek különböző módszerek, amelyeknek azt hiszem, mind az a lényege, hogy hogyan tudjuk az, az egyszerű embereket abban segíteni, hogy egyrészt megértsék, hogy mi fölött kell dönteni, hogy annak mik a, a kapcsolódó konzekvenciái, és hozzá segítsük abba, hogy ő a saját véleményét ki el tudja mondani. Uh -huh. Mert lehet, hogy nem is tudja elmondani. Ugye? mert nem olyan iskolázottságú, vagy beszédkészségű, vagy egyszerűen a lélektani helyzet nem olyan, hogy ő akkor most föláll, és a okos, okos ember mellett. De hát ugye van ez a régi amerikai találmány, sőt, <coughs> e, ki akartam mondani a... Tehát az a fajta módszer, amikor az állam fizet bizonyos szakembereket azért, hogy a legelesettebb rétegek számára ö, ő egy ilyen közvetítő, ilyen kvázi ügyvédi szerepet vállalt. Mediátor. Tessék? Mediátor. Mediátornak érde, van -e egy uh -huh. angol neve, mondjuk uh -huh. most nem jut eszembe, advocacy planning. megvan. Uh -huh. advocacy planning, tehát ilyen tanácsadó tervezés. Mit tudom én, mm. színesbőrű kisebbség, vagy nálunk mondjuk a cigálság. Tehát ne az a nyomorult cigál próbálja elmondani, <coughs> ugye, hogy neki mi fáj, ö, hanem legyen egy ember, akinek az a hivatása, hogy megérti őket, ugye, megbeszéljük, és, meg és akkor ő mondja el. Mm. Ez is egyik a sok technikának. Tehát azért mondom, hogy azért nem szívesen szólok hozzá, mert nem értek hozzá, csak azt tudom, hogy ez egy szakma. Persze ennek Amit egyetlen tanítanak. Mm. Ugye? Tudom, már én is voltam a lakossági fórumon, ami kivételesen jó sikerült, mert általában rosszabb szokott lenni, általában a kiabálásabb, meg, meg személyeskedésben szokott az ilyesmi. tiszteltek kivételne torkolni, hát amit annak idején most a Dunaparti Fügyűjtő csatornában kapcsolatban rendeztünk az első kerületben az egész jó sikerült, azt kell mondjam, és mindenki meg is volt elégedve, és a tájékoztatás is olyan volt, Uh -huh. hogy meg is lehetett érteni, kivéve a tervezőket, mert ők a szakmai általomból kifolyólag nem bírták ki, hogy ne, beszél, ne legyenek legyenek beszédőek, és szerintem majdnem uh -huh. mindenki alult ott közben. Na most itt nekem azért volna még négy kérdésem, és egy száz és száz mérnök került ki, Magyasi professzor kezé alól. Azt megtanítani, hogy egy mérnök, hogy bármilyen szakember, emberi nyelven el tudja mondani a mondani volóját. Érzékelje azt, hogy mikor uh -huh. használhatja tolva a tolvajnyelvet, mert nyilvánvalóbb miért ne használná a szakmáján belül, a gyorsabban és talán pontosabban tud kommunikálni. Uh -huh. De ha velem uh -huh. beszél, akkor lehetőleg ne használja. Ehhez neki én úgy érzem, valamit meg kéne tanulnia, mert legtöbbször ezt nagyon kivételes emberek, akire képesek. Uh -huh. és tanítják -e ezt. Én Igen, van. na most itt van egy jó hírem, hogy uh, uh, ugyancsak a, az új tanszék alatt, a Urbanisztika tanszéken uh, beindult egy másik szakménőrtámpola, tehát a régi <coughs> városépítés, városgazdaságnak kellett szakménőrtámpa tovább folyik, viszont beindult két évvel ezelőtt egy főépítési szakménőrtámpola. Most ezt egy eléggé bátor koncepció alapján úgy képzelték el, és így is folyik a dolog, hogy az ősz számnak majdnem a harmadát <coughs> egy kommunikáció szemű tártcsoport tár teszi ki, ami erről szól. Vagy legalábbis erről szeretnék, hogyha szólna. Kezdeti nehézségek, botrányok, stb. mellett azért ez megmaradt, tehát most beindult a második etap, tehát a következő tampolyam, és ez nekem nagyon szimpatikusnak tűnt, jó lehet, nem tudtam belenézni, hogy igazából miről folynak az előadások, de láttam, hogy akik ezt kitalálták, azokban pontosan ez a probléma élt, hogy bizony ez egy szakmadoló, egy szakmaiság, amit, amit tanítani lehet, és meg is kellene tanulni. Függőtlenül attól, hogy az emberek képességei ilyen szempontból nagyon különbözőek. Ugye? Tehát van, aki eleve adog, és, és nem tud nyilvánosan szerepelni, van, aki túlságosan is szépen is, akkor mindent el tud adni. Mm. De emellett vannak ennek technikai részek. Eléggé meg mondjuk az is igaz, hogy aki Engem. a saját szakmájában nem tökéletesen jártas, az mm. még a mm. tolóanyelvet tudja, de általában képtelen Igen. arra, hogy ezt elmondja a normálisan, mert ő maga is bizonytalan. Igen. De elméletileg teljesen egyetértek azzal, akik azt mondják, hogy az urbanisztika elsősorban egy kommunikáció tudomány. Tehát itt az a művészete. Uh -huh. Ugye? Tehát nem magyarolban szól, hogy most mit tudok én smecél találni hogy szerintem mi lenne a jó. Ezek olyan 50-es, 60-as éveknek a jelszavai, hogy a mérnök úr megálmodta, és akkor ebből miért nem lett azam. se szóval ez az, túl kellene nőni. Uh -huh. Nem így folyik a, a világ fejlődése, hogy majd a mérnök úr megálmodja. Uh -huh. Itt uh -huh. szó esett ugye arról a... a, a, a hm hát ma már hétköznapi, de szomorú tényről, hogy a magyar valóságot pártpolitika határozza meg. Ha ezt nem azt határozná meg, hanem az emberek azt mondanák, hogy a város egy felkészült urbanistát keresünk, és ezt megválasztanák. Mennyire lenne lehetséges az, hogy párt elképzelésektől függetlenül csak Szakmai és, és a, a tényleges fejlődés igényét figyelembe vévő döntéseket hozzon egy ilyen vezető, vagy ilyeneket támogasson. Szerintem ez nem lehetséges. Hm. Tehát a városfejlesztés mm, elsősorban az alapjában a politikai ö, téma, ö, amiben akárki, lesz a polgármester, <körgyő> vagy a Városfejlesztési Bizottságnak a vezető. Hát ugye a Városfejlesztési általában az ilyen, ilyen szakmai munkacsoportoknál ugye megvan az a lehetőség, hogy szakértőket válasszon a csoport, ugye akiknek nincs szabadatú joguk, de csak szakértők. És ha ezt megteszik, akkor már nincsen nagy baj, mert legalább akkor <körgyő> meghallgatják, hogy szakmai szempontból hol van probléma. Tehát nem lehet azt megkövetelni, hogy bár én mondtam az előbb, hogy jó lenne ha, de tudom, hogy nem lehet, hogy minden polgármester először végezzel el az urbanisztika tanfolyamat, akár a Vidor feliről annak idején, akár pedig nálunk a izét. A, a főépítési tanfolyamat nem lehet, hát a világ másképp működik. Viszont azt meg lehet követelni, hogy, hogy konzultáljon szakemberekkel. Ugye, tehát például a polgármesternek azért ott van egy főépítésze. Na most a magyar főépítési rendszer is még mindig szocialista bocskorba jár, tehát nincsen rendezve a főépítésznek a státusa. <kül> a főépítész tulajdonképpen a nagy senki. De hát ő az a pokróc, <kül> ahogy mindenki a lábát törli, mert ő majd előkészíti a rend, ha bizték a döntéseket, már ahol a település rendezési de háttár is van a dolognak, ha olyan viszonyban van a döntéshozókkal, akkor konzultál vele, tehát a tanácsokat is, megkérdezik őt, tanácsot kérnek tőle, ez nagyon nagy dolog, de igazából nincsen intézményesítve. Nagyon sok helyen például a főépítésznek döntési joga is van. Tehát most a főépítész és, a, és az építési osztály, tehát a hatósági munka és a főépítési munka az mereven szét van egymástól választva. Ennek van a előnyei, nem véletlenül döntöttek így, de nagyon sokan rájöttek, hogy hogy persze, két különböző, jogilag két teljesen különböző ö, folyamatról van szó, de a kettő közötti kapcsolat sokkal fontosabb. Tekem azért a főépítészek azért Igen. számolnak be, hogy egy volt itt is főépítész, meg budapes is, és bizony, Igen. bizonyos tegenben úgy tűnt, hogy fogja a fejét, Igen. Amiatt, Igen. amit lát, és ami azzal a szándékkal ellentétes, amit ő Szakmilag vállal. A Barta Gyurka bácsi, nem tudom, el-e, vagy ismered, de nagyon helyes öre, öreg úr, hát nálam tíz évvel idősebb, úgyhogy én is öreg úr vagyok már. 56-os Svédországban nagyon szép karriert ö, élt le, valósított meg. Göteborgnak volt a főépítésze, és hát ezelőtt tíz évvel hazaköltözött, és szerint is nyugdíját itt, itt költél el és ő meséli mindig, hogy hát ott a főépítésznek joga van, hogy bizonyos nagyságrendű rendezési tervek esetében ő döntső, vagy bizonyos építési, építési engedélyek esetében ő dönt. Ugye? Ha nagyobb jelentőségű fejlesztésről beruházásról tervekről van szó, akkor persze mindig <coughs> testületi döntés elé kell vinni, de azt mondja, olyan nincsen, ami nálunk, hogy a főépítésznek semmiféle döntési joga nincsen hatósági ügyekbe. Mert hmm. ahány ország persze annyi szokás, de nálunk ez sem érett meg, hogy igazából mi a fő. Arról nem beszélve, hogy 3200 önkormányzat és olyan 160 főépítés az országban. Tehát ugye említettük az önk a Máti törvényt, Nem. meg az egész közigatási dolgokat. Ez teljesen újra kellene szólni. E, már vászor említettük ebbe a műsorban azt a teák idézetet, <gül> hogy rosszabb a gombot, mert én újra kell gombolni. Szóval ez az, az eset, ami tényleg az alapjaitól kéne visszavinni, és onnan újraépíteni, mert, mert itt Igen. szó volt ugye a építési törvényről, meg egy évekről, de sokkal visszábról kéne indítani ahhoz, hogy hogy itt valamelyest a rendirányában lehessen elmozdulni, Igen. és ennek az egyik egy, egy következménye vagy tünete ez az egész dolog, Igen. Igen. ami amit tapasztalunk, és rengeteg hát, emberi vívódás, tragédiát is megélhetünk. Hát itt volt Budapest előző főépítése, ugye, és is István egy kitűnő ember, rendkívül nagy tudású és művelet is. Hát őrlődött, véges temélyek őrlődött, állandó de. defenzívába, állandó hátrálásba még a végén csak feladta, hát hamarabb is megterte volna. Igen, de, de el kell mondani róla, hogy felemelt fejjel távozott. Tehát semmiféle olyan <coughs> megalkubásra nem volt hajlandó, ami az elveivel és a hitével ellentétes, és inkább hagyta. Ugye? Mert az másod, amikor valaki ö, úgy sejteni lehet, hogy annyira belebonyolódott mindent. Hát az fajta. elején az a Leimansi híd, az komoly megalkovás volt, mert ő, aki tervezte nem, nem, nem a Leimansi híd területet, ő tudhatta, tudhatta, hogy az az. a önkormányzati törvény, meg ugye az egyik ilyen, hát nem lényegtelen fejezetem, amit újra kell gomolni maga a Budapestnek a közigatási rendszere. Így van. Ugye? Hogy akkor mindenki tudja, hogy az egy megint egy rossz párpolitikai megállapodás volt, hogy a, hogy a kerületek és a főváros. Hogy a főváros az SDS, tehát akkor a kerületek azok a önálló MDF. erőt képviseljenek, tehát most ha mindenféleképpen valószínűleg várható a jobb oldali elkötelezettségű polgármesterekkel, tehát a kettőt szóval tudatosan volt beépítve egy működésképtelenség megint pártpolitikai szebb De nekem ebbe az is azért benne van, hogy a politikusból hiányzik a tervezőnek a látó képessége. Mert ezt azért valószínűleg nem túl bonyolultan azért meg lehetett volna állapítani, hogy ennek nem lesz jó ége. Keményebben fogalmaznék, szóval a politikusban az államférfi férfi hiányzik a pártpolitikusban. Szóval aki túl tud emelkedni a pillanatnyi politikai meggyőződésén az az államférfi. <gül> és ez, ez viszont emberem múlik, tehát nekem teljesen mindegy, hogy ilyen vagy olyan politikai elkötelezettségű valaki, de hogyha érzem benne azt az ő felelős hozzáállását, tehát, hogy mint ember államférfiként próbál hozzáállni a dolgokra, és nem a pártpolitikai rövidtávú <kül> elképzeléseiknek rendeli alá az elképzeléseit, akkor azzal már lehet valamit kezdeni. Vagy hát a helyi ne? politikában pedig városatyákra lenne szükség. Városatyákra lenne Ami ugyancsak kijányzik. Maradt ér, meg ez a kifejezés, otossam. mint a régmúltból, mert ma már kimerni városatyának neve. <síthat> Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, még egy örülbelül egy 40 percünk van. Megyesi Tamás professzorúra mendénk, a, a műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszékének volt a vezetője, és Budapest elmúlt 20 éve ez volt a kinduló kérdésünk, Kulondzsia Gáborra. Térjünk vissza ehhez a kinduláshoz, hogy... A legelsz legelején fölvetődött, hogy ez, a, ez az eltelt idő mennyire korszakos. És megyes tanárs azt mondta, hogy igazából nem nagyon, ha jól értettem. Hát tudok mit értünk korszak? Hát, úgy értem, hogy tulajdonképpen ezt a 20 évet kell -e a város életében egy külön szakasznak tekintenünk, mint ahogy. Mondjuk én csak ahhoz tudom hasonlítani, hogy van az ember, aki gyermekkorból fölnő, és a belülről az önazonosság az meglehetősen ö, ö, fix. Kívülről azt mondják, hogy különböző korszakokon megyünk át, vagy pedig mondjuk egy olyan dolgot, hogy mi, akik átéljük azt, hogy az utóbbi húsz évben milyen politikai változás volt, az nem mm -hmm. biztos, hogy az életünkben, az életünket meghatározó feltételekben ö, olyan mértékű változást okoz, hanem egy bizonyos szegmensében érzünk egy jelentős változást. De vajon ez, ez egy városnak, aminek az élete nyilván hosszabb, mint egy politikai ö, fordulatnak a sorsa, ez, ez korszaknak kell, hogy számítson, vagy a kettő nem is függ ilyen értelemben össze. hogy fejlődik a város? Én azért azt hiszem, hogy el kell ismerni, hogy ez egy korszak, nem vitás. Tehát a váltás <coughs> meglehetősen drámai volt, és eléggé gyorsan látványos eredményeket is vezetett. Csak azért nem tudjuk igazából megnyugtatóan értelmezni és értékelni, mert nem ért véget. Tehát nem tudom, hogy ez a korszak, ez most még tíz évig tart, vagy ne hogy Isten következő évben de összeomlik, mert sajnos ennek az esélye is benne van a pakliba. Tehát most még korai arról beszélni, hogy ez korszakos vagy nem korszakos, biztos, hogy attól, ahogy ez elvált nagyon élesen a létező szocializmus időszakától ilyen értelemben, egy új korszak kezdődött, hogy aztán végződik ki, vagy azt nem tudom. Uh -huh. De ez a budapesti fejlődés is Budapest, egy Budapest határozott vonal. Egy nagyon határozott uh -huh. váltás, ugye, ami meg szerintem nincsen vége. <coughs> jaj, jaj. Hat... Nehéz összefoglalóan érték. Mire tart Budapest most már ennyi idő után? Hát, nem mond, tudom. Annyit, amit az ember érzékel, ugye, hogy a szomszéd országokkal, országok fővárosaival összehasonlítva, nagyon szomorúan néz ki a helyzet. Mm. Uh, annak ellenére, hogy hát a külföldiek mondják, hogy hát ilyen város nincs még egy a világon. Tóval olyan elképesztő adottságai vannak, eh, amit nem használ ki. Ugye hát beszéltünk az elején a, a itt ro, rozsdásodó fölhagyott ipari területektől, amelyek fantasztikusan jó helyen vannak, és, és nem mozdul meg semmi körülöttük. Itthon a Duna mint Igen. fantasztikus lehetőség, ugye? Itt van, itt van ez az egész történeti belváros, amelyiket a monarhiából örököltünk, amelyik szintén egy fantasztikus kéz, úgy, ahogy van szöröstől, bőröstől lehetne egy világörökség, legalábbis a nagy belül. Beindult ugye a rehabilitáció, nem lehet azt mondani, hogy nem indult be, csak hát akkora ez, a, ez az örökség, <köszönöm> hogy ha most összehasonlítom a, a picikek is, de kifényezett szomszéd fővárosokra, Prágával, vagy a balti fővárosokkal, amelyek gyönyörűen ki vannak csiszolva, mert picik. Ugye? Tehát Budapesten őrületes területeket kellene felújítani ahhoz, hogy ez Budapest nagyságrendéhez képest ugyanígy feltűnjön. Tehát örületes tőkék is érkeztek a városba, ha összevetjük, elértékben, akkor összevethető a két millenniumba érkezett tőke nagysága, csak az eredménye nem vedhető össze érzelős szem szerint. Igen, hát talán meg lehet kockáztatni egy olyan kritikai Észrevételt, hogy ez az elképesztő tőke, ugye a az Európai Uniónak a támogatására, ennek az elképesztő tőkének az irányít, tehát hogy az hova került, hogy az koncentráltan ö, volt képes kifejteni a hatását, vagy pedig szétszóródott. Eben inkább az utóbbi benyomás erősödik meg az emberben, hogy rengeteg dolog fejlődött, változott javára, csak nem látni nem látni, mert szétterült. Ugye? Tehát most az előbb beszéltünk a plázákról, meg a barnamezős e, e, ipari üzemekről. E, nem ezek jelentik igazából Budapestnek a minőségi fejlődését. Ezek vajon látványos, járulékos erők, amelyeknek inkább a, a negatív hatásukat lehet érezni a városon belül, de az, hogy magában a városban mi az, ami fejlődött, ott már egy kicsikét az ember óvatosabban kell, hogy fogalmazza, mert ott igazából mi az, ami fejlődött? Egyébként nem? érdekes a használat. Gyerekkoromban is ilyen adaligetán laktam, tehát Budapesten <clears throat> végső soron, de ha ugye a Központba, akkor azt mondtuk, hogy megyünk a városba. Igen. Mert ugye azt tekintettük városnak. Valószínűleg uh -huh. nem tekintettük uh -huh. városnak, hiába Budapest része, és most is. Még mindig fölbukkan az, hogy ahol ezek a plázák vannak, meg óriás dobozok, az, az nem a város. A, a uh -huh. városon belül ez egy külön kategória. Nem érezzük városnak. Tehát nem persze. építettük uh -huh, várost. Persze. Ez a hatalmas tőke, persze. ami megjelent, nekem az az nem épített be, nem létre be a várost. Szóval, ö, talán nem a, nem a leg nem azokra a helyekre irányult ez az elképesztő mennyiségi fejlesztő eh, ahol ennek igazából erkölcsileg, értékrendileg fele szempontból a helye lett volna, hanem olyan fejlesztésekre, amelyek elsősorban a magánérdekeltségnek a kategóriájába tartoznak. Ami mind nagyon fontos, de hogyha most Budapestet, ha ezt a millénium által örökölt Budapestet nézem, ez egyre szomorúbban néz ki. Nem csak az épület állományát <kül> tekintve, ugye hát aminél nem egyedül vagyunk persze ezzel a problémával, de azt hiszem kimagaslóan torz fejlődésre vagy a fejlődés elmaradására vezetett a végig gondolatlan privatizáció. Tehát az, hogy, hogy a lakásállománynak, nem tudom én, Budapesten uh -huh. talán 90%-a magátulajdomba van. Mondhatnánk úgyis, hogy, hogy ez egy lelki ismeretlen privatizáció ez egy volt. Ez mert... meg tudom érteni, hogy akkor volt egy ilyen politikai szándék, hogy <kül> történelmi joga van az ítélel, stb. stb. De Igen. hát ennek ez nem volt végig gondolva. Csak egy ugye? fölújítatlan hatály tömeget. Nem. és nem készült. Úgy is hogy mondhatnák olyanak olyan a következően. Miközben a szomszédos Bécsben ugye a lakásoknak a jól tudom olyan 70%-a városi lakás. És ebben járkál Bécsben, most nem csak a központ, akkor mindenütt ki van írva, hogy hogy, hogy városi lakás, az a tömbökre, büszkén, mm. hogy hát ez városi lakás, nem magá, és azok bizony minőségükkel versenyképesek a privát beruházásokkal, Hát ott ennek óriási hagyománya van persze, <gül> a városi lakásépítésnek. De ez Budapestnek egy meg volt a két háború <gül> közötti ilyen városi lakásépítése, és van néhány nagyon jó, nekem a kedvencem a Bécsi úton, az a Protoszoszreál, nem tudom is vere, azt. Tehát ott a, <gül> az amfiteátrum után Aha, megyünk igen. egy kicsit följebb, akkor ott arra, már egy egészen furcsa, ja, igen. iszonyatosan sűrű, beépített Aztán városrész, fős, amiről az óvatlás személy, azt mondja, hogy jé, egy szociált több. Nem, 1934. Hm. Na, gyönyörű. Állap, De ez akkoriban, hogy mondjam, pénzügyileg meg általában? Meg, meg, ezek városi lakások voltak. Tehát ezeknek ezek a, a fenntartása hmm, a bérleti díjakból eltállítás volt. volt. Városi volt, Ugye Nem kerületi, mert akkor a hmm. kerület nem önálló gazdálkozási egység volt, amelyek városi bérlakások voltak, és nem ez az egyetlen, hanem van jó nagyon jó jópofa kis kertvárosi részek, amiket elfelejtettünk, pedig érdemes lenne publicitás kerekítve neki. A Weckerle is Hát a Weckerle is ilyen volt gyakorlatilag, megint az volt a tragédiája, hogy magánosították, sinettől kezdve elszabadult a pokol, mert mindent lehetett csinálni rajta. Ugye? Mert az embereknek nincs igazi tőkényük ahhoz, és ez rehabilit is csak ott indulhatott be, ahol, ahol volt arra esély, hogy, hogy a lakás soknak a, a tanácsi, most már nem kerületi tulajdon része legalább néhány százalékban megvolt, és el lehetett kezdeni a visszaprivatizálás. Persze nem úgy, nem, a, nem az önkormányzat privatizálta vissza, hanem a fejlesztő cég öh, öh, vásárolta meg, mert egy tömbhöz csak akkor lehet hozzányúlni, hogyha a tulajdonviszonyai homogének, különben teljesen ez akkor, akkor fog ki felújításról van szó, és nem tömb rehabilitációról. Tehát a rehabilitáció ott kezdődik, amikor a tömb tulajdonviszonyait homoginizálni lehet. ez pedig tőke kell és ezt nyilván nem a kerületi önkormányzat fogja biztosítani. Ennek ellenére, ami sikert tehát itt a, a, a Ferencvárosi Rehabilitáció, azt én nagyon szeretem azt a városrészt, és szívesen elmegyek oda sétálni, mert, mert az jó sikerült, és ami a leg, legpozitívabb az az, hogy a alaksorokban meg a földszítenére visszakörtöztek a régi kisiparosok, mm. a paplankészítő, meg a köszörűs, meg a, a képkeretkészítő, stb. stb., és ez a sikernek a jelen. Én emlékszem, hogy amikor 20-25 évvel ezelőtt Róbába jártam, bodasztan szerettem a Trastevérét, tehát a Tiberis túlpartján fekvő részt, amelyik egy ilyen munkás negyed volt, és nagyon le volt robbanva. És akkor mm, olvastam utána, hogy úgy döntött a római szenátus, hogy, mm, hogy ezt a térséget ezt rehabilitálja, fölértékeli, és azzal vált híressé, hogy kiköltöztötték az embereket, de utána visszajöhettek. Tehát uh -huh. a gentrifikáció az minimális uh -huh. volt. Uh -huh. És ugyanúgy megjelentek uh -huh. ezek a régi kisiparosok, ami az egész városrészek a hangulatához hozzátartozott. Uh -huh. Hát ma már az a sik, ha az ember Rómából átmegy a vagy csomázni, mert annak van igazából római hangulata. <gül> uh -huh. Úgyhogy ez egy kicsikét itt sikerült <gül> kismértékben, és ezt én nagyon, nagyon örülök neki, hát hogy vettem. ez van. Ezt. De ez is csak addig tartott, amíg el nem fogytak azok a tömbök, ahol volt önkormányzati lakástulajdon. Ott már nincs rehabilitáció, ott már egy-egy fokhíjat építenek csak be. Az nem rehabilitáció. Na? Hát azt maga a C. Gábor, aki ennek a főmotorja... Ő, hogy mondta el, hogy ott volt a szerencséje, hogy még a rendszerváltás előtti, utolsó években kezdték ezt csinálni, Igen. amikor még ugye az önkormányzat, illetve akkor már taláncsi tulajdonban voltak a, a lakások, állami uh, tulajdonban, Igen. és uh, ennek a városán megindultak, és a lendület uh -huh. már akkor folytatódott a Igen, rendszerváltás Igen. után. Most elkezdeni, iszonyatosan nehéz egy Igen, bozasztóan nehéz, és hát mondjuk a, a Terézváros kezd mocorogni, tehát Király utca környéke meg a többi, ahol szintén az egyik akadály az, hogy hát nincs olyan tőke, amelyik ezt a reprivatizációt hoz meg tudná előlegezni azt az összeget, aminek a vége viszont egy baromi kemény gentrifikáció. értető okoknál fogva. Ja. és ez meg már egy társadalmi probléma tehát itt tényleg ezer vérzik ez a város, hogyha meg akar újulni nem annyira talán a szándék hiányáról van szó mint arról, hogy le lehetetlenült közgazdaságilag ennek a városnak a megújulása De? a másik kérdés, hogy ugyanakkor ezzel párhuzamosan meg az ember boldogan néz körül azokon a kis helyeken ahol valami ilyesmi történt Ilyen, tehát olyan. nagyon szép a bazilikának a környéke. Azt én nagyon szeretem. Yeah. Ö, én a Tompa utcába ismétlem, nagyon szívesen járok vissza sétálni, <coughs> mert, mert az, egy, az egy teli találata, ahogy eltalálták ennek az utcának a karakterét. Yeah. Hogy ottan nincs már átmenő forgalom, de nincs is mereven szétválasztva a gyalogos meg a gépjármű. Tehát egy ilyen <coughs> forgalomcsillapított terület. Úgyhogy ezt, ezt öröm elnézni, csak nagyon kevés helyet. Most van ez a program, ugye? belvároson keresztül. belvároson keresztül. É. Tehát ez volt a szenner Istvánnak is az álma, hogy több helyen elkezdeni, ahol erre most lehetőség van, azzal, hogy ezek előbb-utóbb majd összejönnek, mm. És akkor végig lehet sétálni. Mm. A városon, hát ez nem tudom, mikor valós. Ott áll a egy szerencsétlen madács tér, ugye? Amire az szintén annyi, annyi ter volt, Ö, nem tudom, mikor kezdik azt el. Benne van -e ez ebben a nagy projektbe, amit most az önkormányzat elindított, nem tudom. Tehát Budapestnek a, ez a bizonyos lakhatósága, a környezeti minősége sajnos messze-messze elmarad a szomszédfővárosoké. Ez nagyon szomorú. <gül> Sokszor hasonlítjuk Budapestet más városokhoz, és a verseny, versenytársaknak nevezzük őket, meg a meg Budapest versenyképességéről beszélünk, hogy ez a versenytársaság nem mindig egy kicsit olyan enyhe rossz érzést kelt, hogy vajon miért kell Budapestnek ö, versenyeznie, kivel szemben kell versenyeznie hogy ez egy ilyenfajta versenye, hogy pedig csupán az összehasonlításban ö, ö, egy, egyfajta ilyen, hogy mondjam, virtuális versenyben kell ezt versenytársnak érdezni, miért kell nekünk Bécsel versenyezni, hogy mi győzzünk, hogy ide jöjjön mindenki, és oda menjen el, vagy milyennek a lényege, vagy pedig csak azt a szépséget, vagy, vagy gazdagságot, vagy, vagy fejlődést hasonlítjuk. Azért városnál. Hadd mondjak egy mondatot, hogy azt a Budapestet, amit a legnagyobb mértékben értékelünk, tehát az, mi előző hogy jött létre, azt egy ilyen versenyen hozta létre. Igen, csak a nekem, mint budapesti lakosnak, ez a fajta ö, versengés ö, nem mm -hmm. ö, egyértelmű, hogy szükségesen, jól szeretném itt érezni magam is, mm -hmm. és jól szeretnék itt élni. Igen. Nem relatíve máshoz mm -hmm. képest, mm -hmm. hogy azt mm -hmm. legyőző. Na megint a millinéum az egy kicsit más volt. Tehát ott nem egyszerűen csak egy ilyen <coughs> üres... Volt egy politikai szándék. Hanem azért a... volt egy levert szabadságharc, volt mm. egy kiegyezés. Ugye? Tehát volt egy felszabadultságérzés, ami természetes módon hozta, hogy hát mi is vagyunk olyanok, mint a Bécsiek, és valamit mm. szeretnénk csinálni. Itt ez most ezt nem érzékelem. De a, az a versenyképesség, ez is egy nagyon összetett dolog, tehát nem hiszem, hogy azt a politikai szándékot kellene támogatni, amelyik mindenek előtt gazdasági megfontolásokból szeretné Budapestet versenyképessé tenni, tehát hogy a, <kül> nem, a nemzetközi cégek inkább idejöjjenek és nem bíts be, vagy hogy ezt vagy azt a világkiállítást inkább itt. Erre voltak ugye sajnos kudarcra fulladt példák, hogy ezek nem mennek. Én ezt a fajta versengést kevésbé tudom honorálni, viszont ami nagyon hiányzik a, a versengésben, tehát nem a, nem a másiktól bizonyos előnyöknek az elhalászása, mert ez a versengésnek a gazdasági része, hanem az, hogy felmutassuk azt, ami van, hogy az jó, és nem azért jó, mert több hanem önmagában szép. Tehát, hogy itt a Dunapartot úgy ki kellene fintjálni, hogy tényleg a vidág ide járjon csodálni, hogy ilyen vízi város nincsen még egy. Ugye? És akkor most nézzétek meg, hogy most a... Jó, hát a délbudai csatorna az még el fog tartani néhány évig, és feltúrják a Dunapartot, de, de már erőle látom és félek. Ugye a Batyányi tértől kifele már néhány száz méterre már a kockaköveket is kirakták az új villamosinak közé, de a bicégli forgalmat elterelő tankcsapdák állítom, hogy húsz év múlva is ott maradnak. Mert van valami megmagyarázhatatlan és fölháborító igénytelenség, nem tudom, hogy a város vezetésében, a, a közlekedési, <gül> igazgatos, nem tudom ki, de, ahol megint egy ilyen ágazati szemlélet uralkodik, tehát, hogy én a közúti forgalomért vagyok felelős, hogy tőlem öt centire a gyalogosokkal mi történik, az engem nem érdekel. <gül> Na most ezért lett világszerte szóba az integrált kifejezés. Integrált értékvédelem, integrált városfejlesztés. Tehát, hogy rájöttek a spanyol viaszra, hogy a szakágokban történő fejlesztés az életveszélyes. Mert nem képes arra, hogy a környezetet a maga komplex egészében az egyes szakágak kölcsönhatásának, a lereagálásával fejlesz ez a minőség titka. Nem az, hogy önmagában az az út, az vagy az a csomópont jó-e vagy sem, hanem az, hogy mellette a, a föld felszínén megjelenő gépészeti berendezések, a reklámok, a gyalogjárda, a gyalogjárdát és a biciklit elválasztó fasor, vagy bármi más, Mi, hogy ez mint egész, vagy perdő, hogy ez mint egészet gondozza valaki. Ugye ez az integrál <tört> környezetfejlesztés, lehetne mondani, ez az, aminek nem látom a nyomát. Na, a legritkább esetben véletlenszerűen, amikor megvaló sokra az embernek tártalának szállják. Hát egy úton mondjuk, de hát az, az mondjuk, hogy Andrássy úton, az azért nagyon kellemes, hogy ugye mennyit sírtunk, hogy kivágta a fákat, hát most ott vannak, szépen kezdenek férfiasodni, és most már lehet érzékelni, hogy ott megint lesz egy fasor. Tehát azért az, az nem egy csúnya dolog. <tört> De hát akkor is ott vannak ezek a gyönyörű terek, ugye a köröd, meg az oktogon, meg az, az nem tartozik hozzá. Hm. Szóval, ezek. szóval ez, ami, ami engem kicsit elszomorít, hogy, hogy a szakági fejlesztések nem hajlandóak a párbeszédre, Hát nem. a... nem is beszélve, Ugye hát ez egy régi szocialista örökség, hogy ma megcsinálják az utat, de holnap felbontják meg ide, hogy a gázvezetéket ki kell cserélni. El lenne való városvezetés, egy egységet képezésű, ilyen olyan ugyosztálya vannak ugyan, itt lép ugye többek között az, hogy a városvezetés és a kerület. Hogy most mi a város kompetenciája, és hol végződik, és hol kezdődik a kerületé. Ugye? tehát hogy egy távfűvő vezeték adott esetben e, igazából nem is tudom, hogy a se nem a város, sem a kerületé, hanem a távfűtő vállalat a micsodának a kezelésében van. Tehát megint a tulajdonos, aki üzemelteti, az nem áll szóba a többi tulajdonossal is üzemeltetével, akivel együtt használja azt a teret. Hát, Ugye? Itt jön be az, hogy... Ez éppen olyan, hogy megüt agud, de nem értem pontosabban, hogy most vannak ezek a panel rehabilitációs programok, ahol hősziget oké, okay, és hát könyvet játszanak. és egy másik kérdés, hogy szakmailag így kell, nem? Jó. Hát a Fejérvári út sarkán de, látható igen, egy pár igen. ilyen De a éppen. fűtési rendszer marad, Aha. ami azt jelenti, hogy miután nem lehet mor, ezek után se szabályozni lakásonként a fűtést, az azt jelenti, hogy sokkal több energiát fogunk pazarolni, mert most többet kell nyitva tartani az ablakot. Mm -hmm. Mert most már hőszigeten a lakás. Na most ez nem jut eszébe senkinek, <kül> Megint az ágazati szemlélet. Ugye? Az egyik, a, az én feladatom a paneleknek a, a hőszigetel is. Az, hogy a, a hát lakások persze, fűtése az egy másik ágazat. Ebben meglek, a pályázatok éneken, is, Ludasak, mert a pályázatok is ebben a szellemben készülnek, hogy Tehát, jövök, esetleg az ablakcserét és a izét megengedik, de a fűtés forszerszítést már nem. Arra, arra nincs külön pénz. A az a kettő együtt kell legyen. Hát csak fél, együtt van értelme dolgokat keresni. De hát ez egy ap, nem is apróság, mert azért súlyos milliókat fűtünk ki az utcára. Ennek a New york kapcsolatban rában, olvastam valahol, hogy ilyen szakmai előadáson Hát beszéltek arról, hogy hányak megkérdezték, hogy hányal kamaszottya van a, ottani önkormányzatnak, és több tízezer jött én ki, és ér, hogy csodálkoztak, hogy, ér, hogy ér, hát a mi nagyvárosok, akkor is, na De, de és akkor kiderült, hogy hogy de miért van ennyi? Hát ennyi a tuzoltó, meg annyi a vízművés, meg annyi a köztesősági, az mind városi alkalmazott. Fond, Bécsben 200-on vannak. Igen. Tehát, Igen. Van Bécsnek egy ragyogó városi lapja nem tudom, ismered-e, havonként adnak ki egy számot, én nem tudom miért, de hosszú évek óta kapom, mindegyik egy célszám. És beszámol arról, hogy Pécsben mizú is. Ugye? Mm -hmm. legutóbb, ha jól emlékszem, a a, a, a, tűzoltá, a biztonságról szólt a cikk, és akkor az összes biztonsági kérdéseket a tűzoltástól kezdve, nem tudom, éjszakai biztonság, biztonság évekig, együtt tárgyalja. Na. És egyrészt egy nagyon jó propaganda, mert a, a hétköznapi ember látja, hogy hát ezért fizetem a városi adókat, mert látom, hogy mit csinál. Ugye? És azt is látom, hogy mit akar csinálni, mert benne vannak a fejlesztési tervek. Meg beszámol, hogy mit csinált. Na. Budapesten ki tud arról, hogy ez a város mit akar csinálni? Senki nem tud semmit. Hát ugye volt régen, még a tanácsidőben mm. egy Budapest című lap ahol ezeket leírták. Igen, elég ez igényes van. is volt. És most megint van egy Budapest című de ez már nem a városnak a lapja. Uh -huh. Hanem ezt e, hát a Búzapéterik jegyzik, ugye? Uh -huh. hát ez uh -huh. hát, párhazamosan megy, és még időnként elég vérálja uh -huh. is mondjuk a rá folyamatokat, de valóban egy olyan uh -huh. szócső, ami városi lehetne, azértnek lehetne, hát én, mert én mert mert az nincs. Ajánlanom a figyelmükbe a budapesti városvezetőknek, uh -huh. hogy nézzék meg, hogy Bécs hogy adja el magát. Milyen hihetetemű magas szakmai szinten. Ezt nem is egyszerűen csak eladása a dolgoknak, hanem a város lakónak is értenie kell a városát, amiben él. Hiszen nem tudja, hogy, hogy ő tulajdonképpen mit használ, Igen. mert végül is egy, egy elég bonyolult technológiát használnak. Pillanatot eszembe, jó. hogy ez az ágazati szemlélet, az integráció hiánya milyen abszurditásokhoz vezet. Hát én minden reggel gyalog át a Moritzig Mond Körtéren, vagy Körtéren, nem a Moritzig, de az Módsik Körtéren. És ugye az azzal jár, hogy át kell magamat, hogy vergődjem, ott a hetes busz megálló előtt, tehát a Fehérvári úttól jövök. És az első akadály, hogy a metrónak, azt hiszem egy szellőző blokk, hogy miatt, az úgy alakult, hogy kijött a járdáig annyira, hogy a járdának a felét elvette. Ráadásul természetesen mindig ott ülnek a kordusok. Tehát ott leszűkül a forgalom, pedig Budapest egyik legforgalmasabb gyalogcsomópontjáról van szó. Most jó, hogy ott átvergődök nagy nehezen. Ugye? utána 10 perc, vagy 50 méterre jön a, a hetes busznak a megállója, ahol elfelejtették, mert az egy másik szakma, hogy a gyalogos forgalmat is át el engedni. Az emberek nem csak azért jönnek oda, hogy bejárnak a megállóban, én nem tudok átmenni, inkább kerülük egyet a téren, mert amikor csúcsforgalom van, és egymás után jön három hetes, ott gyalogos át nem megy. A villama vagy a buszmegálló kis építmény mögött van egy park, ugye ahol a szentélyre No, Na ott van egy 35 centi széles sáv, ugye nyilván nem azért úgy gyalogos, hanem azért, mert az kellett épület körül járda. Mert hát ott szoktunk átmenni, következően a szemben nem jön valaki, mert akkor már le kell lépnem az egyébként sáros földre. Tehát ez egy abszurdum, <kül> hogy most és akkor engem kiröhögnek, hogy a mérnököknek azt tanítom, hogy amikor nem tudom, én közlekedési megállót terveznek, akkor a gyalogos forgalom és gondoljanak, és ők azt mondják, hát ez hülye, hát ilyen dolgokat minek mond el nekem? Hát tessék megnézni. Ugye? Szóval közelében. Ez az, ez az ami az, az integrált fejlesztés hiányából adódik, hogy az egyik nem fiel oda a szomszédre. Nem az ő, de ez ki, ki az, aki ezt tudná koordinálni? Hát én nem tudom, hogy ezt hogy, hogy kell megszervezni, hogy legyen egy olyan városfejlesztési, nem tudom én, koordinációs bizottság, amely kivétel nélkül, mert minden fejlesztés komplex. Szóval ez a De nagyon kó, kevés... Valakinek a, nem, a minden át kéne, hogy menjen, hogy az utolsó példáulásra, hogy ezek hogy illeszkednek, Igen. ugye? Ma hát ezek átmentek tervtanácson, ugye, még amikor a Fenerpista, nem emlékszem, valószínűleg nem is voltam ott, de a miért nem bukik ki? Hogy gyerekek, hát itten baj lesz, mert el van csípe a gyalogos forgalom itt állandó torlódás. Hát itt a metró volt mindenki de... elfoglalva, és egyszer nem tudott figyelem jó, mert a ilyen apróékságokra figyelni, hagyva gyalogos is ember, Igen. és hogy annak is valahol menni kell. Igen. Igen. Igen, és hát ezek mesztérdelehető kérdések. Hát aztán az én kedvenc, izé, Botrán, hogy hívják a témám, ugye a grafitti. Hát azért én teljesen késre vagyok esve, tehát ha én most volnék 20 vagy 30 éves, nem túlzok, de lehet, hogy ez lenne a fő indok, hogy itt adjam ezt az országot. Annyira kétségbejtő számomra. Tehát valami olyan megalázó, hogy elkészül egy épület, gyönyörűen renoválják. Biztos lehetek benne, hogy másnap már le van festve. Um. Miért nincs politikai akarat erre? külföldön mi a helyzet? Hát ez sokféle jártál. Változó, de hát mit tudom, mondjuk egy Amsterdamnál mindent lehet, ugye, mert mm. ez közhíresen liberális vezetésű. <kül> hát ott is fáj, de hát mit csináljak? Hát ez a. De nem szabad összehasonlítani egy Amsterdamot egy Budapesttel. Szóval Budapestnek egy, egy ékszert, tisztaságú, gyönyörű millénium korbeli városnak kellene lenni. Én tudom, hogy nem szép tőlem, de ilyenkor azt mondom, hogy jobb időkben ezeket elcsípik és irány, hogy Szibéria. én tudom, hogy ezt ma nem lehet megcsinálni, és ma egyáltalán, hogyha bármiféle ilyen szabálysértés, vagy ne, hogy Isten bűneset előfordul, akkor először is a bűnösök rejögnek a markukban, mert a törvény csak őket védi. Ugye? Remek dolguk van, mert, mert egyfajta körül táncolják őket, hogy ne, hogy valami bajuk essen, ugye? De aki ellen védenek, az le van elnézést, annak semmi joga nincsen, mm. az senki nem érdekli. Miért volt ott? Miért nem tűnjön el, kapjon idegősszöroppanás és menjen a kórházba? Nem érdekel az, aki az áldozat. Imádjuk a bűnösöket. Hát a, szeretem Arról nem beszélve, Igen. hogy Más a, a, nem, nem, a nem, nem, nem, jogrendünk olyan, nem a jogrendben van a hiba, azt hiszem, hogy a bírók meg be vannak szarva, elnézés, hogy ezt a bármiről van szó. Most a legutóbb az már tényleg az ünnek a teteje volt, hogy valamelyik ugye házra egy keresztet festettek, de rossz irányba tették föl a forgát. És ez elegendő volt ahhoz, hogy a bíró azt mondja, hogy hát ez nem... Mindegy, ez űrongálásnak rangálás. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami, valami nagyon nem stimmel, mm -hmm. szóval itt a, itt a, a közrendért felelős személyek meg vannak félemlítve. Nem lehet elítélő határa. Jó, hát ha valaki valami bortasról dolgot csinál, jó, hát akkor kap fél év felfüggesztett börtönt. Mm -hmm. <tört> <tört> igen, az abba, hogy, hogy a hogy ezek a büntetések nem ebben az esetben a kártérítésre vonatkozhatnak, magyarul helyreállíthatnánk velük. És ledolgozhatnák azt a Igen, csak kipetséget a használatáról van szó, ráadásul egy egyértelműen cigány ellenes provokációval. Most ez adól kibújni, hogy kérem szépen rossz irányba festették fel a horakkeresztet, hát ilyen nincs. Ez még csak már nem is tragikomikus, ez már nem tudom, hogy család. Ilyen nem létezik. Hát, mm -hmm. sok egyéb baj is van a városban, ugye, hát, amit egyéb e, egyéb ebben is. a műsorban többször elmondtunk. Ugyanakkor, tegnap előtt, hogy mikor voltam, volt egy gyönyörű Máté Pasió a hát A Bartó Gyurkabácsival mentünk el dugik tele volt, egyetlen üresen nem volt, utána azt mondja, hogy remek, akkor most megiszunk egy sört és kimentünk oda a Liszt ferenc térre. Hát én még ilyen gyönyörűt nem láttam. Hát, mint a Párizsban lennék. Ugye, ott végig most már kivannak rakva asztalokkal, hőlámpák sugároznak, mert az éljük volt már este, amit én legutoljában a Velencében láttam, februárban, ugye, mert ott is, ta, nem is lenne tér. Kint ülnek az emberek, ö, ö, melegítő lámpák alatt, minden egyes széken gyönyörűen összehajtogatott pokróz, szóval, hogyha a kedves vendég fázik, akkor magára tegye. Leültem, annak pillanatban ott a pincérre, mondom, mert nem igaz, hát Európába tévedtünk. Tehát hm. ilyen is van, azért nem szabad elfelejteni, csak ritkaság. <kül> hát igen, pontszerűen vannak ezek a igen. történések, amelyeknek okay. általánosnak kéne lenni, és amik általánosan vannak, az vannak kéne pontszerűnek lenni. Igen. Itt az arányokra van a probléma. Ez azért itt is azért közben, jön az, hogy a fejlődésnek a léptéke, amikor ilyen történelmi léptékbe gondolkozunk, akkor szabad le, hogy ezt egyik évről a másikra várjuk el. Hisz itt generációknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy csomó beidegzésnek meg kell szünnie. Hát mondjuk 20 év alatt azért elvárhatnánk, ha már máshogy sikerült, <gül> többé-kevésbé. Hát ha belegondolunk, hogy tulajdonképpen a városegyesítéstől milleniumig 23 év telt el, és az minden de, de, ö, jött létre. De, de vajon abban lesz. az időben az embereknek az alapmentalitás az nem most stabilabb? De, de. egészen biztos. Pszink, pszink, pszink, tehát magyarul az a 20 év, év alatt neki nem pszink. kellett kinevelődniük úriemberre, mert úriemberek voltak Igen, adott Igen. esetben már előtte is. És kulturáltság volt, tehát megvoltak még a hagyományok, voltak egyértelmű értékek, hát, nem volt minden vitatva. Szóval az biztos, hogy ennek a, a, a szocializmusnak nevezett időszaknak a pusztító hatása sokkal mélyebben gyökerezik, és még sokkal tovább fog tartani. Tehát ez ami, ez, ami nem volt meg az én, a kiegyezésnél ugye, mert ott az elvesztett szabadságok után volt egy ilyen, ilyen magyar kétségbeesés reszanti mond hogy mindent elvesztettünk, és erre föl valahány év után sikerült egy ragyogó kiegyezést csinálni, tehát ott az embereknek az általános közérzete ugye az az volt, hogy gyerekek hát sikerült, <kül> ugye újraépíthetjük a világot, és, és magyarok lehetünk, és egy nagyon szerencsés politikai, történelmi szituációban, tehát ez adhatott egy ilyen polgári biztonságot, egy, egy nyugodt érzés, még a legszegényebb is. Ugye? Most ez, amit hiányzik, ez, ami hiányzik erkölcsileg is, ö, ö, mondjuk magyarságtudatban, nem szeretem ugyan ezeket a szavakat, de azért hiányzik egy olyan öntudat, amelyik ö, amelyik most ebben a beszélgetésben sajnos kicsit háttérbe szorult, mert állandóan csak keserkünk és, és bírálunk, de ugyanakkor emögött az is van, hogyha az emberekben több lenne a, az öntudat, tehát a saját nemzeti, városi ö, értékeinek a biztos tudata, hogy én büszke lehetek arra, ami itt van, és ennek ötkeztében óvom és védem is. Ez az, ami nincsen. Ja. Uh -huh amit hát valóban kineveltek belőlünk a, a szocializmus évei alatt, mert hát majd, majd a tanács, ugye? Mm. Ha kidobták kővel a villányt, hát akkor Isten át, majd a tanács így cseréli. És ez, ez úgy látszik, hogy mélyebb gyökereket először. Tulajdonképpen a sejt. törvény biztosítja, mm. hogy azt mondjuk, hogy ez a miénk együtt magunkénak érezhessük. A hát, törvény az egy dolog, de a lényegnek a lényeg, köztudata, tehát a városi polgári közérzet és öntudat az sajnos hiányzik. Mm. És én ilyenkor érzem, amikor elérzékenyedek a Lisz-Ferenc téren, hogy úristen, hát azért ez, ez ugyanaz, mint Párizs, vagy Velence, vagy mm. itt. De ha odébb megyek 50 méterre, akkor már sajnos nem. Hát rem, azt tudom mondani, ha már civil vagyunk, hogy akkor ezt tulajdonképpen múlik embereken. Abszolút rajtunk Tehát uh, ne uh, felemert kézzel uh, álljunk hozzá a dolgokhoz, hanem, hanem igenis tegyünk érte, ki ki amit tehet, és hát erre már volt is uh, hát jelentős kezdeményezések. Az Óvas Egyesült is voltak itt, mm -hmm. tehát igenis, igenis vannak uh, komoly hát mozgalmak ezen a téren, mm -hmm. de hát még komolyabbnak kell lennie és általánosabbnak ahhoz, hogy a város valóban a miénk legyen. Ne, nem tudom, ki csodály. az időnk a nagyvárosi dilemmákban. Megköszönjük Megyesi Tamás professzornak, hogy itt volt velünk. Kolondzia Gáborral búcsúzik önöktől a bányai géze, és két hét múlva Jelentkezünk ismét, és hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a műsorunknak van egy holnapja is, ahol az összes eddigi adásunk több mint száz megtalálható és meghallgatható, és közel száz különböző jeles résztvevővel beszélgettünk, aminek a címe nagyvarosi.civirádió.hu ékezetek nélkül, Nézzék meg, és megkérem önöket, hogy a véleményeket nyugodtan ott fűzzék hozzá az egyes adásoknak a, a bejegyzéséhez, had alakuljon ki közöttünk egy kis beszélgetés, nyugodtan mondják el a véleményüket, nyugodtan mondják el a kérésüket. Tehát még egyszer a. Címe nagyvárosi.civirádió.hu ékezetek nélkül, és két hét múlva hallhatnak ismét bennünket élőben.